Jag försöker komma ut här Fick avbrott på c här Fast det är kopplat till port nummer två Jag vet inte varför det blir så här Det har fungerat alldeles utmärkt Men det ska ju hålla på att jävlas Just på en lördag också va Självklart ska det ju hålla på att jävlas På en lördag Jag försöker ut här På c här Ja Så håller du på nu litar jag inte på. Jag har reparerat det, men det kan bli avbrott igen. Så jag får köra på B-daten här istället. Då, ja. då blir det ingen IP-telefon. Och ingen högtalartelefon heller. Jag förstår inte varför jag ska hålla på så här varje enda lördag och jävlas. Det har inte varit något avbrott på många dagar här på Port 2. Och så datorn är kopplad till port 2 men det blev ändå ett avbrott. Så att så håller det på. Jag förstår ingenting alltså. Jag fattar absolut ingenting. Vad håller på varenda lördag och jävlas Exakt varenda lördag ska vi hålla på så här Exakt varenda lördag Det ska vara jävlas kan jag få komma ut på två kanaler? Nej, det ska hålla på jävla strax. Kan du vara barsta Ah Hej! Hej! Jag ljuden på vänster kanal. Kan jag få ljuden på vänster kanal där? Jag har ljud på höger sida, men det är ingen ljud på vänster sida. Nej. vi se, ljuden... Kan jag få en ljuda på... Nu blir ljuden mycket starkt där, ja. Nu har vi två ljudar på vänster och höger kanal. Det är fantastiskt. Bland har man en ljuda på... Ja, jag tappar bort direkt där, ja. hålla på i tre timmar och tjaf sig för att få en ljuder på vänster kanal också. vi hålla på i tre timmar och få en, en, en ljud på lika stark som ljuden på höger sida här då. Ja. Uh, Nu är ljuden stark på höger kanal men på, inte på vänster. Så stark som på högen. var lika stark. Men nu, nej. Tappa bort. kommer det Jag försöker få den här ljuden att vara lika stark Få ljuden på vänster kanal var lika stark som ljuden på höger kanal. Nej, det vill inte ljuden. Nej. en ljuder på. Kanal, men nu blir det väldigt... Nu är ljuderna lika starka kan man säga. Nej, äh, den är försvann. Den är ni kommit tillbaka. Den äh, är försvann. Den är kommit tillbaka. Den äh, är försvann. Den är tillbaka. Ja, nu är det en gång. Jaha. Jaha, en gång, ja. På vilket spår då? Jaha, ja. Det var väldigt bra. Men nu försvann ljuden. Äh, nej, nu kommer tillbaka. Äh, nej, nu försvann den. Äh, nej, nu kommer tillbaka. Nej, nu försvann den. Nu kommer tillbaka. Nu... Ja, nej. Juden kommer och går hela tiden här. Och då blir det blir lite också. Och eh, Ljuden Nu ska vi se Hur jag låter här. Kan man få upp Kan jag få upp den här idag? Ja, det hörs ju starkt och fint då. Men då får vi strunta i på telefonen och Högtalade telefonen ska vi inte koppla in det heller, det stuntar vi nu. blir det ju kaos här. Jag skulle ha från C-datum, men det blev ett avbrott. Som jag reparerade. Men nu kan jag inte lita på att det inte blir avbrott igen där. Det hade signaturer och grejer. Ja, det blev ett avbrott i alla fall, som jag reparerade, men det kan bli avbrott igen och ändå så. Och det har funkat perfekt i många dagar här nu, via port 2 då, och ändå blir det ett avbrott på C-data, men inte på B. Och det går via port 2. Jag litar inte på att det blir avbrott igen på C-data, men vi får, vi får strunta i telefoner här. Det får vi göra ja, och äh, vi hade lite glappkontakt här, jag vill gärna ha samma styrka på vänster som på högerkanalen också, jag kan inte bara höras på en kanal. Nej, uh, nu är jag ute via B-datorn här. Det blev ett avbrott på C-datorn. Jag hade lagt in uh, signatur och grejer här. Så att nu blev det ju strul. Det finns ju tekniskt fel både Hedemora och Långsittan här. Uh, men just där jag bor är det borttaget faktiskt. Men uh, vissa adresser i och Hedemora har... Problem med IP-adresser Från Citius i Stockholm Och tappar IP-adressen och avbrott va Men det har ju funkat i många dagar här Och det är bara kopplat via port 2 Och ändå blev det avbrott på C-datorn Som ju är kopplad Via port 2 Och switchen Som alla fyra datorer är kopplade till Men ändå blev det ett avbrott det Har inte varit något avbrott på många dagar här va Men det har säkert att göra med att det är lördag och då måste det självklart bli avbrott När det inte är avbrott andra dagar va? Staplarna är lite olika här men jag hör i alla fall Men vi får strunta i IP-telefonen då va? Vi får strunta i IP-telefonen att jag förstår ingenting att du ska hålla på så här och jävla. Så sen jag jag min tumme också. Vi ska väl kanske kan koppla in äh, en övergång här. Äh, en högtalad telefon via. Kan den kom, komma in via switchen där? Mm, det har inte varit någon avbrott nu på flera dagar faktiskt. Många dagar. Vi kör ju då via port 2. Men det blev ändå ett avbrott på C-datorn för första gången på väldigt många dagar. Va? Som jag kunde reparera här. Jag ska se om vi kan kanske komma ut här via det har inte varit några avbrott nu via port 2 Som alla datorer kopplade till På många, många dagar Men ändå blev det ett avbrott här på C-datorn som går Som B-datorn Men det var inga avbrott på B-datorn Just på C datorn blev ett avbrott. Man inte på B datorn. Och så ska du hålla på klappkontakt där också då. Jag blir inte i bli någon kontakt på telefonen då. Så hörs jag lite svagare va kanske man kan få ut. Vi får en telefon här. Vi äh, ska jag hålla på jävla jävlas här också. Jag hörs äh, där, ja. men äh, vi förlorar kontakten med en kanal här. Jag ser texten i kompletter. Det är lite glapp i en uh, regel där. Vad ja. är den regel? Kan man hålla på med några ord faktiskt? Inom det funkar. Det kan ta ungefär tio år innan det fungerar som det. Vi har ingen ljude på vänster sida, det var bara en på höger sida Ah okej, okay, okej okay. Vi har en ljude på höger sida men ingen ljude på vänster sida Ah, bra Jag har en jude på vänster sida, så vi har en jude på höger sida också. Det är också, ja. Då kan vi se. Nej, han vill inte vara med i juden på vänster sida. Bara höger. Ja. Jaha. med ljuden på vänster kanal vi har en ljud på höger kanal nu är det försvann igen ja. På vänster kanalen som inte vill vara med Men ljuden på höger sida är med här Vi tappar bort ljuden På vänster kanal 1 Två Ytter två Vi fick ett avbrott här på c dator Det var väl roligt Där låg ju signaturen och allt nu är lite på att det kan bli avbrott där Och det var därför som vi tappade förbindelsen på inspelningen också som ska ju ske med Rarma Radio då tappade bort eftersom det blev och därför blev det krångel med Rarma Radio här också då som skulle spela in som skulle spela in här schemalakt och det, det krånglar med anslutningen, det buffrade och jag förstod ingenting alltså det är ju väldigt konstigt det här Nu har jag reparerat avbrottet då Men jag litar ju inte på att c datan inte får några mer avbrott här Så nu har jag Kopplat om till B-datorn Men då har vi ingen sina och grejer. Jag tror vi kan få med en, en högtalartelefon också här Det är ju väldigt konstigt Det har inte varit något avbrott på många, många dagar men nu blev det blir ett avbrott och därför som det blev problem med, med själva inspelningen här från C-datorn. nu tappar vi bort den kanal tror jag snart här också va? Nu kan vi få... Oj! Här är det blivit pip där Det är lite problem med ljud här som inte var med på vänster så kan inte vrida Har vi Vi har lite problem med den ena ljuden här Ska vi se Mycket Ska vi se om ljuden är med på vänster och höger kanal Ljuden på vänster kanal Och ljuden på höger sida där Ja, bägge ljuderna ska vara med där ja Ja, vi ska se om vi har en inspelning från... B-datans Rarma Radio spelar in. Och där var det inget avbrott. Det har ju fungerat helt stabilt och fint då i alla dagarna här nu. Via port 2. Och... Det blev ett avbrott här på C-datorn via port 2, men inte på B-datorn blev det inget avbrott. Och C-datorn har inte haft något avbrott på många, många dagar via port 2. Men port 1 används inte. Och det var därför som det började krångla på Rarma Radio. När jag skulle schema... Det är ju automatiskt inställt va? Men det fick ingen kontakt med kanal 1 här. Jag kunde inte fatta varför. Är inte det konstigt? Om det blev avbrott på C-datan via port 2 så borde väl B-datan också då få till ett härligt avbrott. Det är ju lördag och då måste det naturligtvis bli avbrott. Ja, det är väldigt konstigt. Det är ju mycket konstigt. Jag går ut via lite problem med glappkontakt från ett men det verkar vara stabilt på två kanaler här. Så nu har vi inga signatur och grejer som jag hade lagt på c daten För jag kan inte lita på att det inte blev mer Mer avbrott Men om det blir avbrott på c daten Borde det bli avbrott på B också För det blev nämligen ett avbrott som jag kunde reparera Men vi får köra nu från b daten istället Och eh, vi ska kunna få med en... Eh Bögtalartelefon Eller kanske en högtalartelefon så vi hör Dör Pilla på alla mapparna Höja upp ljuden här Oj, vilken rundgång 16, 44, 50 Hör ni, fröken nu. och 0 Det hörs hon verkligen 27 december 16 45 och 10 År 2014 16 45 och 20 Ja det är kul att jag håller på och 16 Fyrtiofem Ja, alltså det är ju inte kul det här överhuvudtaget Fyrtiofem Så Sen nu litar jag ju inte på att se datorn håller på Får med ännu mera avbrott Jag vill gärna ha staplarna på två kanaler här på sidan, och inga avbrott där. Vi kan ju köra lite Uno Svenningson här då. Pillar vi lite där och höjer upp ljuden här då. Nu ska jag koppla bort mig själv. det två i Ja, vi fick avbrott här på c datum Det var väl roligt att det har inte varit avbrott på många dagar här. Vi går via port 2, men det blir inget avbrott på b datum bara på C. Och jag kan inte lita på att det blir mer avbrott så nu fick jag hastigt och lustigt olustigt och skifta till B-datorn istället Men då har vi har ingen signatur och, och ingen IP-telefon Och så vet jag inte hur konstigt det blir Med Rarma -radio också Det går inte att få fram en inspelnings här Jag har ett på klockan också då Och Roddy Länsman har Vi har en 27 December 2014 och de är med på två kanaler här nu, staplarna här faktiskt, det är ganska lustigt Det borde inte bara vara en stapel som den andra borde vägra röra på sig Men tydligen vill de vara med nu både på vänster och högerkanalen. det är ju intressant faktiskt eh, Det kanske borde bli lite avbrott på B-datorna också här via port 2 som C-datorna nyss hade, eller? till den. det? Nej Ja, det var ju kul. Ja, jätte roligt var det. Det tackar vi så hemskt mycket för att det blivit avbrott på C 18. Tack för det. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, 27 Och eh, julen är väl över också. Eh, far och helvete med den. Det är bara några dagar kvar på det här året då. lite runga också göra att. Pisshjulen är över faktiskt för i år Det var väldigt tråkigt Och inga lussebullar fanns det på Ica Då var jag lite försenad Nu ska vi pilla på den liten ja, Kan du höra mig, kom Hallå Ja, kan du höra mig Jag är från Karlstad då Hallå Jag är från Göteborg Och det är bara regna här uh, hör, hör du inte mig idag Nej Nej Då tar vi bort dig då Och så kopplar vi bort den Om man inte hör då kan man gå till eh, Sådana här hörselkontroll Och skaffa sådana förstärkare Som man har på sidan Det såg jag en gubbe som hade faktiskt eh, Nu struntar vi den telefonen där eh, för Hör man dåligt så ska man ju söka hjälp För det va jag såg en gubbe en gång på ika som hade så sån här hörapparat faktiskt fäst på något konstigt sätt där såg en ja. sänker ner mig själv där jag är lite väl hög eller bög, hög bög jag kom av mig helt faktiskt där För att jag blev så förvånad över att jag inte ville Spela in och buffra och tappa kontakten Och sen såg jag att det var gult i nätverksfältet på C-datorn Och ett avbrott, det har inte varit en avbrott på flera dagar här Sänkt sänkte jag ner här Så vi får Köra på B-datorn Det funkar också Kopplat bort den här, den här Högtalartelefon eller bögtalartelefon telefoner. vi ska ju ha med oss karpstripan om några minuter Så vi Får köra från B-datorn istället då Men jag tycker att blir det avbrott på C-datorn borde det bli avbrott på B-datorn För de går ju på samma port va Så kansigt nog så blir det ett avbrott i alla fall På C-datorn här Det är område som jag bor i är borttaget också När det gäller felet med IP-adresser ett kort avbrott blir det på C-data men ändå inte på B. Och det har inte varit en avbrott här på många dagar nu va. För blir det ett avbrott. Jag förstår inte varför jag ska hålla på så här och jävlas. Jag förstår liksom inte varför det ska hålla på så här. Alltså jag kommer av mig helt och hållet här för jag hade lagt upp signaturlåt och grejer här då. Om ni hör dåligt så kan ni söka hjälp för det faktiskt. Ni kan skaffa sig en hörapparat som förstärker upp. Uh, nu ska vi se här. Vi får försöka att uh, koppla upp uh, skypen här. Då, för vi ska nämligen ha med oss den här. Karlstad-bloggaren som kallar sig för karpstripan. Han har ju haft en hel del förhinder och även sjukdom också va. Nu ska han vara bättre här och vill medverka efter sjutt. Så vi ska få lite sprutt här på B-dator på skypen och ansluta oss där. Jag tör som sagt inte lita på att det blir fler avbrott på C-datorn. Även om det inte är det nu. Det blev ett avbrott tyvärr där. Vi får köra från B-datorn istället och skippa telefonerna. Vi ska ansluta oss i skypen här till att börja med... Och där heter vi då... Ja, vad har vi för lösenord då? Det kan jag inte avslöja här. Nu ska jag logga in i skypen. Och efter 17 så ska vi se om vi inte kan få kontakt med karlstad -bloggaren. Jag ska hålla reda på alla lösenord också. Det är ju inte klokt det här. Vad ställer ni för krav på mig igen. En miljon lösenord ska man kunna ha i huvudet i alla fall tycker jag. Det var någon som hörde dåligt där. Faktiskt. Jag sänkte ner det så väldigt starkt Det här men har vi ju fått stabilt På två kanaler här från kassettdäcket också Som är från 1800-talet Så att jag kom av med helt och hållet Jag fick en total kortslutning i skallen När jag såg att det var Problem med anslutningen Avbrott Här var på C-datorn Men inte på B Tyvärr alltså Även om det var ett kort avbrott så spelar ingen roll, det ska inte vara något avbrott alls och man betalar ju för det här också och ja, och ja... det har fungerat nu väldigt många dagar via port 2 Och det är bara B och C datorn som är igång nu just Numera mest. Det är en rundring som bara snurrar runt, jag vet inte hur många år den ska hålla på att snurra runt på det viset Det kan jag inte ställa på man Få vänta på att vi får lite stabilt där. Vi får köra från B-datorn då, ja. Och nu har vi stabil signal för mikrofonen här på två kanaler, säger jag, på staplarna där. Vi får vänta tills äh, karpstripan dyker upp här. Där, vi får köra från B-datorn. Nu låter mikrofonen bättre här. Lite väl starkt förut. Äh Jag har inspelning från B-datorn Jag måste ju spela in också Jag är förvånad över att det blev ett avbrott Faktiskt för det har gått Via port 2 C-datorn har ensam haft port nummer 1 Men den är kopplad via Telefonboxen har switchen till port nummer 2 Men ändå blev det ett avbrott Men ändå inte inget avbrott på B-datorn jag kunde reparera avbrottet. Ja, ah, nu, ah, nu blev det ett avbrott igen på C-datan, ja. Nu är det Så att det ser... Det är ju någonting konstigt där, ja. Men den är också ansluten till port 2. Jag har inte sett en avbrott här på många, många dagar på C-datan när den är kopplad via port 2. Fast nu blev det ett avbrott igen där. Ändå går ju den på samma port då som... Datorn. Det är bara port 2 som används. Port 1 används inte av C-datorn. Jag har hållit på nu sedan 29 november, de här problemen. Men varför blir det inget avbrott för. Uh, uh, inget avbrott på B-datorn. Men på C, det är andra avbrottet nu. Så att. Uh, jag förstår inte varför det ska hålla på så här. <kör> Vi skippar telefoner. Vi kommer förhoppningsvis snart att få kontakt med Karpstrypan från Värmland här. Via skypen då. Han kommer logga in så här efter 17. Vi får avvakta på det. Och jag är väldigt förvånad över att det... Det har redan varit två korta avbrott här så därför blir jag tvungen att ändra allting och köra från B-datorn. Eh, vi har den 27 december 2014 och eh, julehelvetet är över, tack och lov för det. Vi har lite inspelningar från Radio Hedemora där på ett antal timmar. Vi ska pilla fram en julsaga sen också som var någonstans där vid 21-tiden tror jag. Från årets... Radio Hedemora, lite småknastigt men ändå husad mottagning vore det kul om man kunde höra Radio Hedemora förutom julafton nu körde de både julafton och juldagen och annan dagen mellan nio till midnatt och sen var det pausmusik med julmusik på natten också jag kan bevisligen få in sändaren även om det inte är helt perfekt och eh, på grund av lite tekniska problem just på C-data med två avbrott här så fick vi nu mycket olustigt men det ska ju naturligtvis kunna gå att köra från B-dataan också. Men vi får... Jag äh, har lite, lite problem med äh, nivåerna här. Lite glappkontakt från en kassettäck. Det verkar vara stabilt. Jag får en stabil. Jag har sänkt ner mikrofonen också. Vi ska ju... Invänta att äh, Karpstrypan, bloggaren från Karlstad-Värmland. Ska logga in sig på Skype här. Efter 70. Om. Vi har haft två avbrott, säger jag. Korta avbrott. Det reparerade sig själv här nu andra gången på. Jag får inte fram en inspelning heller på det armarade där. Det ser inte ut normalt där uppe på fronten, där på panelen. Det är så mycket som kan hända så man kommer av sig helt och hållet i skallen här. Jag fick total kortslutning faktiskt. Jag förstår ingenting. Det blev inget avbrott på B-daten och det har varit fungerat nu. Väldigt bra. Citius har fortfarande fel på IP-adresser för vissa adresser. Hedemora långsyttan. Men just mitt område tog bort faktiskt eh, här. Men de är bredvid här ska fortfarande ha problem. Det vill säga att det blir avbrott. Men tydligen ser det fortfarande gällande så att det kan. Men eh, två korta avbrott på C-dator men inget avbrott på B-datorn. Det är ju konstigt va. Och det har inte varit något avbrott alls nu på många dagar här. Det har stabilt utan några som helst avbrott och port 1 används inte. Det är bara port 2 som används och ändå blev det. Första avbrottet kunde jag felsöka och fixa själv, det andra reparerade sig själv. Och jag har bara inspelning från B-datorn. Via RARMA radio. Så att nu är väl Karpstripan på gång här. Uno kan... Uh, vi ska se om vi får kontakt med uh, Värmland strax. Oh, är, okay. Kan du höra mig då? Ja, känner tjena. Jag har typ här. Det var det tekniska problem här nu igen men jag fick byta till en annan dator och, och faktiskt det har ju varit krångar det här nu sedan den 29 november då fram och tillbaks här Okej, okay. jag själv har också haft krångar fast på ett helt annat sätt. Jag har nämligen varit sjuk en tid här. Ja ah, jo jag vet det, jag hörde du och det blir inget nyval då. Förlåt? Det blir inget extra extraval. De här Patrasket ska tydligen samarbeta nu. Det blir inget extravål Nej, och det kommer extravål äh, det, det är bestämt nu att de ska samarbeta de här Fast de egentligen så är de ju osamma så att säga De är ju inte ens i de här, äh, de här äh, allianserna va? Nej, nej, det är ju det alltid går ut på soppar soppa Det har de gjort hela tiden Det var väl därför som Stefan Löfven utlöste ett extravål Eller ett nyvål till att börja med om man fattar saker Och nu har vi det är ju ganska använt ganska svärt att säga att en statsminister överhuvudtaget i Sverige utlyser nyval. Jag har ju faktiskt inte nyval sedan 1958 Han Sverige. Nej, 58, ja. Och, men okej, okay, jag har hört någonting. Jag har inte haft så koll på saker och ting som har hänt i, i veckan här. Men jag har hört någonting om att dagen innan julafton när man den 23 december i tisdag när man bestämt den, så var det till att säga att äh, det var ju att sedan de har lovat tillbaka så var det så här tiden att alliansen och hade hemliga förhandlingar om att man skulle försöka stoppa uh, nyvalet, att det eventuellt skulle bli någon nyval. Och precis som du säger då, för programledare här, så är det i tiden, säger jag då, att det blir inget extra. Och jag hörde faktiskt så sent som idag. Blev bestämt idag att det inte skulle bli någon nyval då, eller hur var det? Nej, ja, på Sveriges så och Ekot har haft extra sändning klockan 16 att, att, att de ska komma överens helt enkelt över, över gränserna. Det, det har ju varit helt omöjligt förut för Löfven att få någon samarbete med alliansen va? Varför har de ändå... Ja, jag, förstår, jag förstår inte varför det skulle funka nu. Jag menar, han har ju flera gånger ändå sedan han blev i precis så har han ju inbjudit flera gånger till samarbete med Blocklöden, sen är det inte så att vi har inte välen smarta som statsminister Det skulle vi kunna veta, så då vill, jag, vill jag säga att vi har nog troligen Eiten välen som är inkompetenta inkompetent av men är ganska nära i alla fall Men med tanke på vad han har gjort äh, hittills Alltså ena dagen så bidrar han in till samarbete med alliansen och sen dagen efter så kastar han skit på dem äh, Han beter sig i, i princip som en person som inte vet vilket ben han på. Så jag skrev ett bloggenlägg för någon vecka sedan så tycker jag det vore bättre om man hade jag sa en svar för huvudet, också att det vore bättre om den hade hållit sig kvar vid det som man var bra på så att säga, oavsett vad man tycker om hans eh, post som faktiskt var ett fullbetal så var det ju faktiskt en grej som man var bra på. Och jag förstår faktiskt inte varför man eh, varför socialdemokraterna utsåg någon ny överhuvudtaget med tanke på att han är så fruktansvärt för det hela att man ska kunna samarbeta och, och förhandla. Man det är ju inte så konstigt egentligen med tanke på att, vad han har gjort innan han så var man ju van med sådana saker. Men problemet är lilla Lufvén att det funkar inte riktigt så i politiken. Och det har du väl blivit varsom ett antal år i alla fall. fallet, och jag. Du får fortfarande inte lämna någonting. <laughs> så att, eh, nej okej det är som du säger det här kära att det blir tydligt extra extraval här. Det är bland annat så står de på Expressen vi har för åtta timmar när bestämt och om vi kan gå in och kolla lite litegrann på Bara två, till exempel på Expressen här. Ja, ja. Så uh, nu blir det väldigt stolt här, för de har ju en sån här tv. Så fort man går in på sidan så börjar det låta både hela andra. Och därför så går jag ut för Expressen, för övrigt har vi Expressen då så spelar det ingen större roll. Men visst, uh, om man, går in, man kan ju gå in på en annan sida då. Uh, jag söker ju lite litegrann på... Det blir inget nytt. Ja, det, det, det är ju dagens stora nyhet. Alltså, att det blir, alltså, de har kommit överens. Det var helt omöjligt att, att ha samtal för. och Vänsterpartiet är ju inte med. Nej, oavsett vad man tycker om Vänsterpartiet så tycker jag faktiskt att Vänsterpartiet borde vara med i regeringen istället för Miljöpartiet. För det är ingen hemlighet att Miljöpartiet har blivit en enorm belastning för, för regeringen, och det tror jag 17, så att säga. Jag menar, när man har ett antal, ursäkta uttrycket källa, liksom papskallar som jag uh, vet inte vad de håller på med riktigt istället, istället för att bara ta uh, just uh, Fridolin heter han nu Som mm. är ja, hårdbevakad Och ta SEPO på, på grund av vissa kontakter som han har På vissa håll Det säger ganska mycket bara det tycker jag Sen har vi Åsa Ronsson som har gjort sig chansom Om att bryta mot alla ja, Begå alla miljöbrott som finns där Men bestämt höll jag på att säga Någon tid Och uh, lite andra saker också och så har ett Kaplan av Islamisten som hela, flera år har uppenbart hyllat islamiska stater. Så med den typen av stöd så kan jag väl förstå eh, den socialdemokratiska idén att det är ingen höjdare Att bli stöttad av såna idioter så att säga. Om man nu får uttrycka sig så i detta program. Eh, det var ingen svordom så jag säger det så att säga. Nej, men alltså, det är ganska intressant. Men eh... Ja, det som är min mer intressant i är ju som de säger att det blir inget extra val eller ny val Och eh, det är väldigt väldigt anmärkningsvärt att de kan tydligen samarbeta hur de går ihop och eh, alltså med tanke på att de inte har kunnat gjort det förut så är det väldigt intressant att de helt plötsligt så är bara sys så kan de göra det göra nu. Eller vad tycker du? Hör du, Mattias Karlsson som parti partiledare Vad tycker de om honom? Jag menar att om Åkesson, om Åkesson, om Åkesson, om Åkesson, om Åkesson inte pallar med liksom att bli mobbad på det här viset Utan bryter ihop till slut Alltså han har ju alltid emot sig va? Då måste, då måste man helt enkelt byta ut Åkesson han, liksom, han pallar inte all mobbning Alltså han blir liksom De kommer från alla håll liksom Och han blir liksom utsatt och få stå för ståligheter och uttalanden liksom, som, som vissa personer gör som inte han känner till. Du vet inte, liksom, han blir, de måste ju alltså, han bytas ut. Alltså. Han verkar inte vara på gång tillbaks heller. Alltså, det verkar inte så det är nuläget i alla fall. Han är ju sjukskriven till någon gång i januari. Uh, faktiskt. Det är inte så någon kvar för Det, det är väl någon gång. Men, men liksom Mattias Karlsson har ju inte samma utstrålning Men liksom, han verkar ju han verkar liksom stabil alltså, han, han har ju sån liksom greppet på något vis Ja han är ju Det är en enorm skillnad på Åkesson och Karl, eller, Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson Det kan man med min sak säga Inte ens som mest SD, rabiot SD-hatare kan påstå något annat eh, Oavsett vad man tycker om SD Så är ju faktiskt Mattias Karlsson Eller Mattias Karlsson Mer handfast Och Uh, ja, slagkraftigare än vad Jimmy Åkesson har. Men han har ju inte samma utstånd som Jimmy Åkesson har. Så att uh, jag tycker nog faktiskt skulle jag vilja säga att Mattias Karlsson uh, är väl en partiledare oavsett parti då som. Uh, ja, han är handlingskraftig, det ska man inte sticka under stora Men det är frågan om man är kanske lite väl tydligar vissa saker. För är man politiker så ska man ju inte vara allt för tydlig med vissa saker. I annat fall kan man ju inte vara politiker. För politikers roll i, om vi pratar i Sverige är ju att man ska mygla hela tiden så mycket som det går. Och, och Mattias Karl som miglar inte särskilt mycket, så jag vet inte om man är särskilt lämplig som parti eller så sätt. Det är han som har gjort hela partiprogrammet, han ligger bakom hela, hela texten alltså Hela det här med socialkonservatismen och alltihop Han ligger bakom själva, själva hela grund, grund all, all text du ser om partiets eh, grundläggande värderingar alltså. Det, det ligger han liksom bakom tillsammans med andra naturligtvis, Men han är liksom den som författar orden så att säga, texterna i ja. det grundläggande politiken, som, som hela partiprogrammet och allting. Alltså Han är hjärnan bakom det. Va? Grunden till partiet är det de står för. Förstår jag vad jag menar? Ja, är Grundpelarna, va? Han är, liksom ja. han är ideologen. Jo, han är det. Han har ju blivit utvald som någon sorts ideolog för partiet. Och han har varit i bakgrunden, så att säga. Och nu liksom plötsligt är han. Ja, klart han är lite blekare än Åkesson, men han är ändå liksom... Han, jag tror han kommer växa in i rollen på något vis. Ja. Han kommer växa in, så att säga... Till, till, om han blir tvungen så måste han ju liksom ta över det här, va? Ja, han ville ju inte ta över efter Åkersson men det fanns, om jag fattar saker, inget annat alternativ. Det fanns ingen annan person som skulle kunna axla manteln efter Jimmy Åkersson vilket i sig måste vara en enorm press på sig, eller, Viktor Mattias Kåsen uppehåller nu har också att jag menar det är inte världens lättaste sak oavsett vad man tycker om återigen om Södra så man, kan man ju inte säga något annat än att i Miro den är troligen Sveriges mest kompetenta politiker. Och eh, att ta över efter en sån person oavsett vilket parti och oavsett om man tar över tillfälligt eller om man axlar man till någon ja, som. Äh, ja, ja, ja, jag, jag brukar tänka så här: liksom, att hur många mejl. Mail... Hur mycket e-post ska Åkesson kolla varje dag Hur mycket sms ska han kontrollera Eller han sekreterar det kanske va Liksom varje dag hur mycket, liksom, hur mycket post får han på en enda dag Liksom mängden arbets Alltså arbetsbördan som Åkesson har Den måste ju delas av flera Det blir ju för mycket för en person Liksom förstår du Ja det var klart att det blir det som sagt och i Måkeson nu som många andra även du och jag vi är ju bara vanliga människor på de andra kan det vara kan kan kan det vara så, så. Var så här att Måkeson besökte hundra hundra steder i Sverige liksom att han besökte kanske två tre steder på, per, per dag var det inte så ja det var väl så en söngde var det inte lite det blev det inte lite för mycket på honom? Säga. han besökte alltså, han har ju över hela Sverige var han ju. ja men det, hade ju mest, det, hade väl, alltså, det finns ju folk som har hackat som alltså, sjutton på Jimmy Åkesson och menar på det att Det finns ju till och med folk som hoppas att han dör eh, på, under sin sjukskrivning Det var så kallade antirasister, jag minns speciellt en kvinnlig antirasist och så kallade antirasister, jag säga. de är inga antirasister, de som önskar livet åt alla människor Oavsett vad de tycker om deras politik så är de inte det det var en invandrad kvinna och vid ett tillfälle som skrev en artikel i, på skvallsidan eh, Nyheter24. Eller ynglighetssidan om man så vill. och skrev någon artikel och hoppades att Jimmy som skulle dö. Jag vet inte vad hon heter då, det är totalt ovidkommet i detta sammanhang. Men jag tycker att är man en person som påstår sig stå för alla människor lika väl, så skriver man inte sådana saker överhuvudtaget. Ska, ska, ska jag berätta berä, Berätta en sak för dig? Att de här antirasisterna har börjat med poddrag som heter så här: InterracistMen.podomatic.com. .po, ja. Och jag har inte lyssnat på det där. De har ju bland annat bjudit in det här Patrask från Expo. Har du hört den där programmen? Nej, jag vill faktiskt inte höra om heller för det är inte svårt att ta utom vad de prata om det är sådana kallade seriösa program. Men de hade, en ma ha, massa skit på människor som de inte gillar. Så att... Men de hade otroligt massa följare på Facebook alltså, och på Twitter, så det var ju hundratusental som, som, som lyssnade på deras program. Det är ju skandal här. Ja, inte rasismen, va? Ja, och de har alltså poddprogram då. Okej okay. Så på, som heter så här: inte rasist, inte rasist, men.podomatic.com kan man lyssna på den här programmen. Och de har bjudit in så här experter då från Expo. Ja, men jag säger ju allt. När man bjuder in så kallade experter från Expo. Jag vet inte riktigt vilka fans jag ska tala om. De så kallade experterna. De har ju Och varit med experter. Eller för att citera ja. eller, eh, Dirty Hellfyla. Han sa vid ett tillfälle till sin polischef att du är en legend i ditt eget huvud. Jag tycker att det stämmer väldigt bra på Daniel Pol och kompani som jobbar på Expo. De är legender i sina egna huvud och så är det inget på utan sakliga fakta som vanligt. Uh, jag ska säga nu att det var ett tag som de här kulturskrifterna skulle få mycket kraftigt minskade bidrag. Men, men har du hört någonting att de skulle få, de skulle få behålla sina bidrag? För då skulle Expo få lägga ner om inte Ashberg lägger upp sina pengar som han har. Så alltså, eh, Expo fick har ju, jag minns rätt så har Expo flera gånger fått sitt, eh, sitt vad heter det, eller statliga bidrag, eller vad heter, har ju fått indraget i några ångå på grund av att man anser att, att de inte kör sin eh, hetsprojandet tillräckligt mycket, eller att det inte har någon riktig effekt <laughs> Om man så vill, och därför har de väl fått indraget stöd ett antal gånger eller några gånger i alla fall. Vilket inte är så konstigt då, jag menar, till och med de mest. Inskränkta människor som stöder Expo Kan väl till slut kom, komma till slut till en punkt Där inte ens de kan uh, uh, Försvara det som Expo kom på Om vi tar Om vi tar den här rättegången här nu det är lite lugnare, alltså Malmö är ju gangsterstaderna, det sprängs och det mördas ju i princip varje dag i Malmö vänta nu, men det här är Göteborg nu alltså, det har lugnat ner sig lite grann beroende på att de värsta typerna i Göteborg alltså, alltså utlänningar kan man säga att det är, är väntar på hårda straffar som har överklagat och det som, jag, det som jag skäller på till Sveriges Radio, det är att den här förbannade eh, reporten säger så här, kvinnan säger så att det här är unga män, och det här är gäng det är ungdomsgäng, men vilka är det då, hörr du, vilka är det som bor i Bergsjön? Ja det är ju, alltså anledningen till att man inte säger invandrargäng Det är ju det att man tror på någon, någon konstig orsak att, att det ökar på så kallade främlingsfientligheten i hela landet För övrigt har vi ingenting som heter främlingsfientlighet i Sverige Däremot har vi någonting som heter invandrarfientlighet Vilket det heter från början Men om någon konstig anledning som man andra på det Och att det heter främlingsfienta Det innebär att Uh, det har väl förmodligen att göra med att uh, det är så pass många människor i Sverige som inte är rent invandrarfientliga Och då ska man då snacka om att dra alla personer över samma kam som det heter Jo men kan man... Nej, man kan vara mm. kritisk. Kan... Kan... Ja, man kan... man... Kan, man kan vara kritisk mot den här politiken Och det är många invandrare, till och med svarta va, Som är kritiska mot det här Och de som har kommit hit kanske för 30 år sedan Tycker att det är för jävligt För att det var en helt annan typ av invandring På 70-talet alltså, Då kom de in i arbete. Vi har, vi har ju inte I Malmö fattas det 7000 lägenheter alltså Som ett exempel va Ja det är så här. Sver Sveriges Radio vette Som Kent Andersson ringde in förra veckan Och sa så här att Sveriges Radio anser Alltså att, är de svenska medborgare Då anser Sveriges Radio att då är de inte alls invandrare Då är de svenskar alltså. Precis som du och jag va Ja men det där Ja vad ska man säga om det Alltså Det var ju inte inne på en intressant sak där Att det finns ju folk i det här landet som På fullaste allvar märket nog tror att så fort man kliver över Sveriges gräns så är man svensk. Men det är ju som Jimmy Åker sa i en, en ganska nu mer väldigt känd riksdagsbattare, han sa så att fru Talman, om jag åker till Japan och åker det där blir jag automatiskt Japan då. Det är ungefär så, samma sak här. Eh, och samma personer då, som dag ut och dag i påstår att så fort man eller liksom anser att så fort man kliver över gränsen som är man svensk Ja, vi kan tror Ja. då har en tid att det inte finns svenska. hur de tänker, tänker det är det sånt, eller vad är Lars Augustig ju alltså på Filippinerna. Han har ju haft svår svårverk och sånt och han checkar nog piller men vä värmen där nere gör att han mår mycket bättre men han sa ju så han kan inte bli filippinsk medborgare vet du. Det måste man födas till på Filippinerna. Du kan inte flytta till Filippinerna. Jo, det kan du göra. Men du kan aldrig bli filippinsk medborgare för det måste vara född från början Alltså De andra länderna har inte sånt system egentligen va? Nej, jag har hört om några han, är ganska... han har ju en blogg Om jag minns rätt också Jag brukar vara inne och kolla på den bloggen ibland Han brukar Han brukar Han brukar intervjua folk va? Ja Han har att göra med det gjort det med Men alltså, han kan han, han, han inte är I, i, i Sverige kanalens live-sending också, jag inte minns helt fel eller? Jag vet inte om han har överlevt den här stormen, för förra gången det var så här en orkan så bodde han inte på det området. Men i alla fall, han kan aldrig bli filippinsk medborgare, för det måste man födas till. Ja. Så han blir aldrig alltså... En han har de fattat någonting. I den, den filippinska regimen har fattat någonting som inte är södelsregimen har fattat att man, aldrig kan bli som man inte är. Hur är det ut de här stora de här stora demonstrationerna nu i Tyskland mot islamiseringen alltså som samlar allt fler alltså, vi talar om stora det är ju tusentals deltagare liksom. va, va, vilka är liksom ligger bakom de här den här de, de har ju smutsskastat honom har sagt att han har begått inbrott och misshandel och grejer den här karlen liksom, vad står de för egentligen de här vilket vad heter den här gruppen egentligen ja Jag har inte kollat upp det så noga, men jag kan väl säga att det, det har varit en enorma demonstrationer i veckan här emot islamiseringen. Först och främst om jag fattar saker rätt. Och det är, fria tider har ju tagit upp den grejen bland annat. Men det har ju inte skrivit så natur, naturligtvis om det är politiskt korrekt som alltså Till exempel Aftonbladet, vilket inte är så konstigt. Man vill ju helt enkelt mörka att det finns... Eh, stormar, så att säga, emot islamisering och så vidare, och även all, allt för mycket muslimer Inte allmänt i Europa. Detta vill ju uppenbarligen förmörka, men inte ens de är så värst bra på det så att. <laughs> Så att, uh... om, vi, om vi tar det som har hänt i Eskilstuna här Att polisen går ut med att de har ett vittne på att en människa har slängt in ett brandfarligt föremål Och därmed lämnat platsen Sen tar, backar man och ändrar sig och tar tillbaka den uppgiften Det är ganska det, Man får ingen förtroende för Eskilstuna polisen när de, när de går ut med uppgiften och sen backar och tar tillbaka samma uppgift Ja, det är, är mer intressant faktiskt om Det, där, det är att det finns ju personer som Påstår att det inte har hänt det här också uh, om man ska, Jag har ett bra exempel på Det Det finns en sida som heter Petterssonsblogg.se Och häromdagen så stod det Där efter den här så kall det här Attentatet så stod där Att den personen då som står bakom den här bloggen Hade hittat uppgifter på att det kan vara så Att attentatet i Eskilstuna är rent bluff uh, O, nu vet jag vad jag ska tro om det där riktigt Jag tror inte att det är en bluff Men däremot så är det mycket möjligt Att, att det troligaste är väl egentligen det Att anledningen till att Polisen håller på att vela som de gör fram och tillbaka Det är väl helt enkelt det, tror jag i alla fall då. Att man Att det är inte är från Någon sorts Att det är inte är från de vita människor Så kallade rasister då Inom cit, citattecken som har gjort det här Utan det det som det luta med att stå är det att det är någon typ av muslims, muslimer som har gjort som har begått det här attentatet mot den här moskén. Och första jag tänkte när jag läst om det här så är det att Jag har direkt på islamiska staten. Ja, det kan vara till till islamiska staten. Det finns, det, det finns, det finns en konflikt vet du, mellan eh, framförallt så gäller den här konflikten. Eh, vilka som ska vilka anser att de följer den rätta islamvägen och eh, det finns ju en konflikt alltså ja. i Arabvärlden mellan Shia och sunna muslimer. och de de de dödar varandra helt enkelt, helt enkelt gör man. Ja det gör. Och det, det troligaste utav alltihop, Det är väl att det är något sånt som det är frågan om äh, det här, Att det inte är något sorts attentat från vita människor riktat mot muslim Utan det är frågan om en rivaliserande grupp eller hur man vill säga ja, och, och, och, och skillnaden mellan shia och sunna muslimer, alltså, den känner inte jag till helt enkelt jag, jag har ingen aning om vad som egentligen skiljer dem åt va? Nej, jag har inte riktigt uh, insatt just den grejen jag heller, men det man kan säga det har vi med religioner och så mycket annat har i världen här och det är, det är också det från Sen, uh, en sak vet jag emot att om man sätter uh, några sunni muslim, eller så är det, att man, det räcker med att man sätter en sunni muslim tillsammans med en shia muslim i ett rum så slutar det med mord. Om några av de här, någon av de här personerna och vapentativ på eller något sånt du, känner du till en sak? Det har ju varit en del attentat mot kyrkor och sånt Men det är ju varit sådana här satanister känner du, till, känner du till att det finns något fall i Sverige Där så att säga, extrema muslimer har försökt att bränna ner en svensk kyrka? För om de skulle nu börja med det om man nu tänker sig att extrema muslimer i Sverige skulle börja se det här som ett attentat mot islam Och då hämnas genom att börja bränna ner våra kyrkor Då, då, då är det ju då är det en hemsk framtid som väntar för, för den svenska kyrkan i så fall va För de värmar ju så otroligt mycket nu för de har gjort, Det är 400 präster nu som har gjort uppror mot SD Jag hoppas Jag hoppas Jag hoppas men känner du till något fall i Sverige där det finns muslimer som har gått till angrepp mot och försökt att bränna ner en svensk kyrka? Känner du till något fall? Ja, orsaken är att jag inte känner till det. Det är förmodligen att det inte har hänt någonting. Men det innebär ju inte att det, har, att det inte har hänt för det. Jag menar, det är säkert mycket möjligt att det har hänt. Men naturligtvis så ska det tystas ner då. Med tanke på att man inte vill att den så kallade främlingshändet ska öka. Men kära lyssnare så är det ju faktiskt så är det, att om man inte talar klarspråk och man inte säger hur det ligger till... Så det är ju då den så kallade främlingsfientligheten om det ens finns något sånt Det är då den ökar istället Varför inte ta klarspråk Och säga hur det ser ut i Sverige istället Varför inte ta klarspråk och säga att vi har så stora problem med människor som kommer hit Och begår brott, Eller att det är det inte bättre Att vara ärlig mot sina väljare Först och främst och säga hur det till Det är ju då man kan minska den så kallad Främlingsfienthet om man nu har som mål att göra det Jag tycker det backar precis tvärtom är ju... jag, jag, ska berätta, jag ska berätta en sak som du ska få kommentera Och det här, ja. tog, det här Föreningen Sveriges Framtid tog upp det här I min radiostudio Och jag har en inspelning också med ett möte Känner du till en person som heter Torolf Magnusson? Vad gör han idag? Ja, om man har sett så var det han utan att för liv, inte av redan för riksflott Det var inte mer helt att sitta här Ja, från början hette det Sveriges Framtid Och de var i min studio Och sen var, har, jag spelat, har jag spelat in här ett möte som de hade Där vi sjöng Friheten, Lev och grejer Och Thorlof som var med där nu Och de var i min studio Men det här Det var en präst, du, På Radio Hedemoras julprogram Som höll på med sina propaganda Och han sa han här Att julgranen kommer från Tyskland Och jultomten kommer från Turkiet och Lucia, kommer från, och Lucia kommer från Italien. Och Då säger jag så här. Det känner vi ju till. Det är väl ingenting nytt. Men liksom må, måste vi ta hit alla tyskar. Bara för att julgranen kommer från Tyskland. Måste vi ta hit alla turkar. Bara för att jultomten kommer från Turkiet. Måste vi ta hit alla från Italien. Bara för att Lucia kommer från Italien. Alltså vi har ju hämtat... Carl Torf, det tog hit koldolmarna till Sverige Måste hitta hit, ja. måste alla turkar komma till Sverige bara? För, vi kan ju käka koldolmar utan att alla turkar måste komma till Sverige Bara för det Vi Känner ju känner till de här sakerna? Jag känner till det Det blir ju väldigt, väldigt konstigt om man ska ha den inställningen Att man ska ta in allting Bara för att vi, ja, till exempel som pizza då. Bara för att pizzan kommer från Italien Vilket den faktiskt gör Och inte från Turkiet Så vissa pappskallar försöker påstå att dag ut och dag in Ursäkta om jag har uttryckt i pappskall Det är väl ja. och sånt Förekommer inte ja. det här på nej. Vet. Men, men Nej alltså det blir ju Jag förstår hur du tänker Det blir väldigt väldigt konstigt om man då skulle ta hit Alla italienare som finns I Italien bara för att vi har Någonting som heter pizza i Sverige om du vill checka svensk husmanskost i Sverige då, blir du så här, då får du gå till en restaurang som ägs av invandrare Numera så fin oh. det finns det inga svenskar idag som har en restaurang Där man kan köpa svensk husmanskost Utan det är invandrare som tillsammans med sina kebaber och pizzor Också anpassa sig Och de gör, där kan du köpa stekt falukorv och potatismos Eller köttbullar du vet den här vanliga svenska husmanskosten Men alltså så bara tog svenskarna vägen förr i tiden Som hade de här, de här, ka, ka, vad hette de här där lunch Där gubbarna från fabrikerna gick och kekade Förr i tiden va Det finns det inte kvar Det finns det, det, det är finns väldigt, ett... väldigt konstigt att det är invandrare Som sår för svensk husmanskott varför är för fel med svensk husmanskott Förresten det var ju fel egentligen? Det, inte... det finns väl folk som på fullaste allvar Anser att innan man svensk husmanskott Så är det kränkande mot andra folkgrupp i Sverige. Vilket, eller, ursäkta, vilket bullshit Men det finns folk som tycker det i Sverige och det är ju riktigt intressant, tycker jag. Men också som du sa, att, att vill man äta svensk husmanskost i Sverige, ja. Då måste man helt plötsligt gå till en restaurang som drivs ut av invandrare Det borde ju skjuta vara tvärtom. Att, att vill, man, vill man äta så kallade in, så kallad, hur man säga, invandrarmat om det finns något sånt. Då ska man vara gå till en sån restaurang Nej, då måste man gå dit för att man ska kunna äta svensk husmanskost. Varför finns. Ja, då är ju hända, men alltså det är väldigt väldigt intressant det som du är inne på här. Att varför ska man behöva gå till en invandrarrestaurang om man vill äta svensk husmanskost. Och det finns ju faktiskt inte så värst många svenska restauranger kvar allmänt i Sverige Utan de flesta drivs av invandrare Ja det är konstigt cool, Om jag Vill äta svensk husvanskost så måste jag alltså göra det själv hemma i mitt eget kök Det är ju helt absurt Men det är ju i och för sig inget som hinner att jag det Men jag kan... vill, jag gå, vill jag kunna gå till en restaurang och äta det? Så ska jag ju kunna göra det Jag vill ju kunna gå till en svensk just Jag kan berätta om det ja, om... Jag kan ställa om göra det, så är det svensk lever i Svensk Ja, Jag, bo... jag, bodde, ju, ja, jag bodde, bodde ju 16 år i Märsta då Och Siktorn och kommun ligger på tredje plats i Sverige När det gäller våldsbrott De har sprängt bilar Bilar brinner Ungdomsgäng bråkar Och, och... Det, det är grov, grov brottslighet liksom och det har blivit, det har blivit värre sen jag, sen jag, sen jag lämnade Märsta har det blivit mycket värre så att säga med de här ungdomsgängen och bilar som brinner och sabotage och mot skolor och skadegörelse liksom va? De här, det är ju ungdomar som ligger bakom det här för det mesta ju. Ja, och det är det. Hur, hur är det där du bor så att säga? Är det tryggt eller otryggt område så att säga? Jag får väl ansäga att jag bor i ett område som är någorlunda förskonats ifrån den mångkulturella och trevliga brottsligheten som det är så vackert heter nu för tiden. Jag bor faktiskt i ett område där det inte finns så mycket sånt. Och snart, jag har väl lyck snart är jag väl en av få människor som bor i ett sånt område. Men bor du i bor du ett hög du höghusområde eller, eller villa-radhusområde? Det är ju stor skillnad på det, ser du. Ja. Ja, jag bor faktiskt i ett villaområde ja. Ja, för att om man bor i ett höghus, bor man i höghusområdena så att säga för det här miljonprogrammen från 70-talet, där har du med där har du de största problemen. Alltså du har ju inte stora problem i bland villor och radhus. Det kan man ju inte bo så. Ja, slå, så är de inte så förr stora Du har lite Du har något problem med din uppkoppling hör Du, du försvann lite grann där. Nej, jag alldeles utmärkt, hör ut, du Ja, du försvann lite grann du. du. försvann lite grann där, men i alla fall äh, äh, till exempel hade ju en tjej som bodde i Uppsala vet du, nära nära nära hon bodde i Sevja först då. Det är såna här en, tvåplanshus vet du, bara med två våningar, in, inga problem där. Så bodde du i Valset vet, mycket nära Gottsunda och vad gör man i Gottsunda? Bränner upp bilar, M misshand misshandel, ett och annat mord. Det är, det är en jäkla skillnad på vilket område man bor i så att säga. Och det finns ju områden som har dåligt rykte. Och vi har haft mycket stora problem uh, i Stockholm. Har det varit, uh, nere är Rågsved har man ju eldat upp massa bilar alltså. Var inte det? Rågsved heter det? Ja, Rågsved har ju bort tapeten på flera gånger. Liksom Husby då. Även om Husby det senaste året har varit på tapeten med skångar så visst. Rågsved har ju varit på tapeten också naturligtvis. Det finns vissa områden, men jag menar, det finns områden också i Stockholm där det bor mycket invandrare som är betydligt lugnare Vissa områden med invandrare är lugnare Och vissa områden där bor invandrare, så alltså är det värre så att säga va? Jag tycker det är konstigt, det finns områden där bor invandrare, det är aldrig upplopp e kassasten mot polis eller bussar Men ändå till exempel hus B och Tensta, där är det värre du? Och Rinkeby Ja, just det man går till attack mot, mot ambulanser och sånt och brandgubben måste ha en sån här specialskydd i fortsättningen för annars kommer de vägra att rycka ut helt enkelt där. De blir, de blir attackerade vet du. Ja. ja jag har ju faktiskt bott i ett uh, mångkulturat område förut och det var ingen höjd där. precis kan jag säga. Det begick en hel del brott där. Var, var det i Karlstad det? Det var i Karlstad ja. Jaha det, ja Jag det där någonstans, vi ska inte gå ut på vartå någonstans Jag vill inte smutsa ner det området ändå mer Men jag kan man säga så att det begicks en hel del brott där ja, Bland annat så fick jag min... var alltså, blev jag utsatt för lite grejer också Man slog sönder mina fönster utan i mitt kök till exempel och så vidare Ja, du ser det, du ser Och eh, sen... Eh, jag inbrott. jag in min bil upplämde också Det blev det? Blev den där? Var det? Ja, den blev utsatt för den grej, den exploderade rent och sagt var det var, det, var det en dyrbar bil eller en äldre be, Ja, de var äldre och de idioterna som gjorde det, jag kan väl säga så här, att de hade inte svärs och har de hade inte svärs mycket fört, så mycket att De inte mycket så för bilen skulle inte skrotas så dåligt skötal uh, i alla fall. Ja, filråden de bli spåra med det besväret att skrota bilen. Tack så mycket, era pappskallar. Men du varit, det kan, kan, kan, det, ja, men kan det vara så att du, kan, ja. kan det vara så här att bilbränder ibland kan vara försäkringsbedrägeri som en del försäkringsbolag misstänker? det kan det ju naturligtvis vara. Jag menar, det är ju en, ingen hemlighet att att, vad heter det, att försäkringsbolagen har drabbats av en sorts alltså situation där det är så att, att de helt enkelt måste säga nej till att betala ut för att det är så vanligt när det gäller vissa brott. Jag pratade faktiskt med en representant från ett försäkringsbolag i ett tillfälle om det och han sa så att det finns vissa saker där vi inte betalar ut. Någon några, några pengar. Vem är försäklig för att vissa, vissa saker är så pass vanliga så vi måste dra in på det. Här så för att gör vi inte det så går vi åt skogen så att säga. Då måste vi lägga ner. Vi har inte de ekonomiska resurserna till att betala ut allting för, för ja, till exempel de vanligaste sakerna. Så alltså, vissa grejer har de dragit in på. De måste, måste sluta betala in eh, belopp, betala ut belopp för den och den saken så att säga på grund av att det är så pass vanligt. Och jag förstår dem ju, jag menar liksom att Det kan ju inte vara så där jättekul om, om jag till exempel Jobbar på Ja, vi behöver inte ta något särskilt Försäkringsbolag, andra, men om jag jobbar på någon Försäkringsbolag Och så tät så Ringer in folk eller skickar, skickar mejl eller står typ någonting och med att Ja, ja, nu skickar jag in och vill ha ersättning för, ett, för en sak som är väldigt vanlig och så upprepas det hela tiden. Då är det klart att det drabbar försäkringsbolaget ekonomiskt så då måste man ju till slut säga nej, tyvärr så kommer jag till den punkten. Så man får förstå försäkringsbolagen också, sen är det naturligtvis inte schysst att, att de säger nej till. Jag menar, om jag skulle råka ut för någonting sånt så kan ju inte. Jag, jag menar, det är inte svårt att, oavsett vad det är, det är, inte svårt att räkna ut hur det känns för en person som, som vill ha ut. Eh, försäkringsbeloppet och så heter det helt plötsligt från försäkringsbolaget Nej tyvärr hör du, vi kan inte betala ut det för det är så pass vanligt att det sker så måste man säga nej till dig Och hur känner man sig då? Ja det är inte så jättekul precis Så det är en form av kränkning kan man säga men man får förstå försäkringsbolagen också samtidigt är det väldigt absurt att vi har kommit till en situation överhuvudtaget i Sverige Det gäller inte bara Sverige men det verkar vara Sverige som är med på tapeten på den punkten också tyvärr Så att... Eh... Ja, vad säger man? Det är ju tråkigt att det ja. har blivit så. Det har hänt mycket i politiken här och det blir inget extra val. Alltså, vad säger du om det? Ja, med tanke på vilken Galimatias situation vi har, haft, för vi har fått i Sverige efter det här regeringskrisen så jag är jag inte förvånad alls för jag skulle inte förvåna om ett dug om det blir så. Här, det är ju klart att det inte kommer att bli någon nyval i, i mars nu här, men man ska inte säga allt för mycket än. Man ska komma ihåg att det för att det en och hoppa fram och tillbaka som när en enbit ko som inte vet vilket behandling hon ska stå på och säga om det ens går. Det är så, här. <coughs> så att eh... jag har inte förvånan om det kommer till att det kommer att bli ett nyval i alla fall. Hallå Hallå, hallå, hallå. Jag ringer upp Lars Aggestig på Filippinerna här. Kan du höra mig? Va? Jag hörde August, det är väldigt svårt. Jag hörde, honom. Hör, hör, hörde mig Lars-Age på Filippinerna. Va? Hörde mig? Hallå? Äta hör Hörde mig? Jag hörde dem alldeles just men har försvann sen. Ja. Jag tänkte fråga om han överlevde den där. Det var någon slags orkan där borta. Jag vet inte. Det är ju fler. Ja, han är, han är, det är många döda, va? Ja, äh, som samtåhållet. Hur hörde du mig, karpstripan? Jaha. Det verkar som karpstripan har lite... Jag tror har har lite fel på... har lite fel på sin... Ja, jag hörde det alldeles utmärkt alltså. Ja, men lars steg fick jag ingen kontakt med tyvärr. Men han verkar leva i alla fall. Det har varit en sån här jäkla för ett tag sedan var det världens storm vet, på Filippinerna. Vet ja. Men han kanske inte bodde i samma Det är olika delar av... Det, <här> det, det, det är stora öar vet du där. Ja, det är ju det som det heter. Men om vi, skulle ha, om vi skulle ha samma system som fi, fi, Filippinerna, då kan ju människor aldrig bli en svensk medborgare. Då måste man ju födas till. Uh, jag hade hört att Sverige kritiserar Filippinerna för att de har det systemet. Du kan inte komma till, du kan bosätta dig på Filippinerna, men du kan aldrig bli filippinsk medborgare, va? Nej. Det kan det aldrig bli, alltså. Jag har inte hört talas om att andra länder har samma system. Det har faktiskt inte jag gjort heller, men det är ju väldigt intressant. Det är det som är väldigt bra, tycker jag att det är så. Uh, uh, du, ja. du, du försvinner lite grann ibland. Jag vet inte har, vad har du för uppkoppling egentligen? Du är lite små. Är uppkoppling, vad jag vad ju vet då. Men det är har det var så här att det har varit lite, jag har ju Telia som, som uh, operatör. Ja. Och det har varit lite krångel med Telia för några veckor sedan Telia var ju utsatt för någon typ av hackningsgrej Ja det. Det var ju nyheter bara annat och uh, jag vet inte om då det, det har, nog, har nog ganska mycket med bråstren att göra, skulle jag tro. var en väldigt mycket där jag bor. Det jag har Jag läste läs, läs att Telia skulle stänga ADSL-stationer. Och då kommer människor att bli av med sin internetuppkoppling. Alltså, vad säger de om det? Ja, är det så så är det naturligtvis totalt förkastligt. Jag förstår inte varför de ska stänga igen det överhuvudtaget. Nej, det jag läste Jag, jag, jag läste att Telia kommer att stänga ADSL-stationer, va? Och då kommer människor bli av med sin internetuppkoppling. Och har de inget alternativ då, då får de ingen förbindelse med någon mobilmast eller vad det kallas. Har vi nu vet jag inte vad som händer riktigt här. Nej, vi har någon form av Förbindelse med karpstripan har vi lite problem med här. Jag, jag tror att vi får ringer upp igen och testa. Vi tappade kontakten. Kontakten med Karpstypen i Kolls det här Hallå ja. Ah, du, du försvann, du försvann. Ja, jag vet inte vad det var som oss höll riktigt. Men kan vara hålla Det är lite för dopositut så jag kan hon inte med det och göra. Det är lite glappigt med dig så att säga till och från så försvinner du lite grann. Men du kan inte öppna någonting helt fritt här, nu för det det händer ju så jäkla mycket hela tiden i samhället ju. Ja, så har det faktiskt det har vi faktiskt tagit upp det som vi tänkt tänkt ta upp men jag kan väl utveckla det lite grann då? Ja, men jag Jag tänkt ta upp det här med, med den här, eh, som jag var inne på förut, det här med det här attentatet åt den i Nyforsen med jag bestämt i Och det, det jag väl tänkt ta upp? Ja. Okej, okay, ska jag väl köra på det här, då? Det är väl ens svårt skadad, va? Vet inte det? Ja, det var det tydligen då, påstås då, men jag vet inte vad, hur man ska tolka det jag... <svår> Ursäkta. Hej, ropa! <laughs> Ja, jag har absolut inte med på något sätt behöver ursäkt för att köra lyssna på jag. Sverige, det är Sveriges Radio är väldigt duktiga På att hålla på rapa i PT Med en massa såna här svarta gubbar som håller på och rapar Och rappar var det heter. Jag tycker det är vidrigt helt enkelt alltså. Det de första åren i hela mitt liv Överhuvudtaget så har släppt rap I, i, i en live-sanding I radio rent allmant faktiskt Det vi de, vara den första de var absolut medie, och Jag rockade rapa för ett tag sedan faktiskt När man har mikrofonen öppen Men jag skulle vilja säga det Att Sveriges Radio är helt enkelt vidriga Helt enkelt och jag jag brukar tala om för dem hur mycket jag hatar deras, deras, deras, deras propaganda Och deras jär, järnpro, järn, järntvätt de håller på med helt enkelt Och reporterna i Göteborg säger så här Det här handlar om unga män ö, Ungdomsgäng Och de är bröder och nu är de fiender och dödar varandra Men det är inga svenska ungdomar som håller på i dem här Nej, för, det helt I Bergsjön, fatta vilka som bor i Bergsjön ja. Det är ju svart där ute Det är ett svart område alltså Det är inte svenska som bor där och de som bor där flyttar därifrån Varför flyttar svenskarna ifrån de här förorterna Om det är så förbandat bra med mångkultur Svara på det Mona Muslim Jaha Nu var det dags igen Nu försannan igen Jag ser ni Ni ska inte ha Telia för det blir bara avbrott där. Vi får försöka Att ringa upp igen Vi får ju hålla på så här Vi tappade kontakten igen Ser ni hur bra det går när ni är i internetuppkoppling? Kronen som du nå kan inte svara till det. Vad god lämnar ett efter pipet. Det ska inte vara någon pip här. <laughs> uh. mm. ja, ja, du försvinner. Ja, du jag, förstår, jag vet inte det. Det är någon sur på min titel. Kan du se att det, att det är någon... Har du tappat kontakten? Kan du se om du tappar kontakten på en, på en liten symbol där på datorn? Nej, det börjar. Vad det prisballonger de de ska kännas för. Ja jag ja. Och så jag tar på tack, Men nu hör jag aldrig super. Ja. Jag Miljöpartiet har gått ner 2%. Det det talar ju för att deras politik är inte bra helt enkelt. 2% är mycket där. Ja. De har gått ner. De har gått ner 2%. Bara nog om jag ja, det är väldigt väldigt bra faktiskt tycker jag själv. Men om jag, ska, om, jag ska ta om jag ska gå tillbaka till det, du sa att jag hade ett ämne lite fritt här. ja. ja. Jag tänkte att jag skulle ta upp det här som har hänt i Eskilstuna. Det finns ju indikationer på att det här attentatet skulle kunna vara en bluff. Och hur man kommer fram till det är väl ganska intressant. Men det här står det om på Flashback och bland annat så är det en signatur som kallas för dugo på Flashback som påstår att de här attentaterna som har, ritats, som har skett mot damermoskén i Eskilstuna är en ren bluff. Och hur man har kommit fram till det Det ska vi väl låta vara osakt Om det ens är så Jag tror inte att det är en bluff Men det är väldigt intressant Ett år här, tycker jag För att Om man ska citera När det kommit den här inlägget då På Flashback Så står det nu så här Att Efter Eftermiddagsbön ASR Stavaste Inledes 12.52 prick Prästen i bön bönurummet Uppger sen Att han kände Röklukt Fem minuter senare I olika medier Står det här Där det blir det 12.57 här och ja, det står det en del branden rapporteras in till nummer 112 13 och 18 medier Tina är ganska exakt natürlich. men det fanns, finns vissa, vissa grejer som inte stämmer riktigt överens med att den här branden, ja jag tror som sagt inte att det är bluff där, men det är väldigt väldigt intressant hur man kommer fram till det här resonemanget att det skulle kunna vara bluff för att om man tittar på det här med brandhäla glasplitt i själva förloppet och så vidare så är det tydligt så här att det är, det är saker som inte stämmer med det här det är alltså lite för mycket som stämmer för att det skulle kunna vara en sanning att ett tak verkligen äkt rum men om det är ett attentat som det är ett rum, vilket jag tror att det är naturligtvis många av mig då, så tror jag nog att det är så att det är muslimer själva som har begått det där attentatet till den här moskén. Och att det är då är någon typ av muslimer som inte gillar med muslimer som har till i moskén, till exempel sympatisörer från de islamiska staterna. Så jag tror att det är en konflikt mellan två olika muslimska grupper här va. Och det är den ena gruppen då till exempel och sypen att det står till islamiska då, som har begått det här brandattentatet då. Sen är det naturligtvis väldigt beklagligt och det ska man ju komma ihåg det också att, att det, det var ju barn i Moskén tydligen då. Och det är ju väldigt tragiskt att de ska råka ut för en massa skit som mellan vuxna och människor kanske inte kan hålla sant riktigt. För det, det är ju det frågan de här uppe på och eh, Sen kan ju branden och spridit sig till, till lägenheterna ovanför eh, den här. Moské dock. Det också hade varit väldigt hemskt. Men som jag står, inget. Inte från något så kallat rasistbrott. Eller hur man uttrycker det här. Möjligtvis att det är muslimer som är rasistiska mot andra muslimer som har brott det här. Och det står faktiskt en ganska intressant artikel om det här på motgift. Eh, närmare bestämt motgift det är ju som lyssnarna kanske känner till. Den. En, en fortsättning på Radio Framåt Framgås på ett helt annat ställe På internet då. Och där står det faktiskt om det här Brandattentatet och eh, En artikel som är skriven av Magnus Söderman eller gammal frihetskämpe för övrigt Och eh, Han har skrivit en artikel på motgifter Så jag ska gå in och kolla lite och Så ska vi se vad det står om det där Med tillåtelse från programledarna Naturligtvis så ska vi gå in och kolla och se vad vi kan hitta om det där. Vi ska gå in här och se här. Ska jag se det är så som sagt var rent improvisation från min sida. Jag hade inte tänkt gå in på motgift faktiskt men jag tar det och gör det ändå. Så ska vi se vad vi hittar här om det där. Även på motgift .nu för övrigt så står det faktiskt om det här med att, med att det inte blir något nyval. Det är en artikel som heter enpartis här. Och jag kan väl ta och citera egentligen lite snabbt från den artikeln är jag är ändå inne på motgifts hemsida här. Så står det bland annat så här att ja, citera att det är sorgliga. Politrukerna står det här Och ena sidan talar det om att det är varandras motparter Men å andra sidan är det beredda Att lägga all ideologi i den mån Någon sådan finns som sida för att stänga ut Frågor som inte anser vara önskarna Att resonera kring Och en av de frågorna är naturligtvis det är med invandring då. Och så står det så här sen också Hur känns det nu du som röstade på Miljöpartiet Eller på Kristdemokraterna Trodde du att du röstade på en politi politisk övertygelse som, som partiet skulle driva Tror jag att på som vi vill hålla konfliktlid ibland är sex styrande partier där, från Miljöpartiet till Kristdemokraterna, är värd att enda vitten står här. Uh, faktum är att vi nu har ett nytt parti i Sverige, nya partiet kallar Detta samlar alla partier utom två och har för åsikt att behålla makten i Det är förklart att det från Miljöpartiet och Kristdemokraterna kommer har kommit att hjälpa varandra att styra Sverige genom att lägga ner sina röster och/eller gå med på breda uppgörelser. De är olika partierna inom detta nya partiet endast förlanger, står det. En intressant tanke i och för sig. Jag Vet jag inte om jag kan säga att vi har ett nytt parti som består av fler partier, men å andra sidan så har vi det faktiskt i viss mån Vi har ju det som heter vänsterblocket och så har vi alliansen. Och i vänsterblocket så ingår ju, som alla vet, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. Och i alliansen ingår kristdemokraterna, folkpartiet, centrumpartiet och Moderaterna Så vi har i alla fall två partier. I Sverige fast det finns olika fall, eller två riksdagspartier i Sverige. Och så har vi, är det rätt att, säga, att vi har tre riksdagspartier. Ett alliansen, två reger äh, vänsterblocket och tre demokraterna. Så vi är nästan vi har ju nästan ett amerikansystem system i Sverige eller fliksdagen då. Men som jag sa så skulle jag ju inte prata så här mycket om just den grejen utan jag skulle gå in på motgift nu och hitta en artikel som jag tänker på där en södman har skrivit om det här med den moskébranden i Eskilstuna. Artikeln heter Om man inte vet skyld på svenska rasister står det här och jag kan väl ta några citat från den, artik Oj. Jag vill ta citat från den artikeln. Vi kan ta till exempel det här. Resultaten av de mentala, mentala innehåll som råder bland redaktionerna runt om är att såväl nyhetsförmedlingen som analyserna är urusla, tillrättalagda och under all kritik. För egen del hade de gärna fått, fått spekulera om en SG-rasistisk-rasist-fascist var gärningsmann i SG-styna så länge de också på upp andra mer sannolika- eventualiteter. Det gör man däremot inte så låt oss göra det istället. Och om vi går ner om vi går ner lite litegrann och kollar lite litegrann artikeln, artikeln så står det litegrann här eh, om man fattar saker att enligt mannen Söderman så är det tydligen så att det kan röra sig om invandrare, mm. i det här fallet muslimer som har begått det här attentatet då. Jag tänker inte skumma igenom hela artikeln Jag tänker inte citera hela artikeln åt då. Jag vill inte bespara lyssnarna där. Men ändå en väldigt intressant artikel uh, Till exempel som står så här uh, Då står vi med alternativen Att konflikterna mellan de olika religiösa Kulturella etniska grupperna i Eskilstuna Litt fram till att några eller några bestämmer för att gå för god Till handling och med tanke att man slog till samtidigt som det pågick verksamhet i lokalen kan man anta att gärningsmannen antingen inte brydde sig eller vill skala personen på plats, antingen alltså en ung person utan konsekvenstänkande eller någon hädande individ som kanske anser sig göra det med någon sorts guds, god, med någon guds goda minne Uh, och så går vi lite längre ner i artikel som så här artikeln så står att det viktiga nu, om vi ska tro på politikerna, att stå upp mot så kallat islam och för rasism och för islam i Sverige. Naturligtvis måste också moskéer få bättre skydd mot hat. Det bästa polisens spår är lite längre någon annanstans. Anders Ygeman S. tänkte hatbrott det första han gjorde, även om expospår inte är 100% säker. Så har någon läst att göra i alla fall. Man vill helt enkelt få det till att, att det Sverige demokraterna då, inte bara i den här artikeln, alltså Annus, man menar inte att Sverigedemokraterna står bakom det här. Men eh, han pekar på det faktum att det finns folk eh, på ledande poster i Sverige som har anklagat Sverigedemokraterna på något absolut sätt skulle då vara delaktig i den här moskéattentatet attentatet då i Eskilstuna Och hur man ens kan komma på tanken att riksdagsparti har en någon del i detta somligtvis att ja regeringen eller alliansen då som har någon del i det och man vänkte på steken som det heter. Men jag kan tänka mig att, att det skulle vara så att, att alltså jag kan inte tänka mig att det skulle vara så att Sverigedemokraterna skulle ha någon del i det här på något sätt de som man anklagat Sverigedemokraterna från någon del i det här som har hänt i Eskilstuna på ljuddagen de menar väl förmodligen att med tanke på vilken typ av politik som Sverigedemokraterna begiver så har jag självklart att de är delaktiga i det här och sen läggs tråket på och så vill man inte prata mer om det hela så att säga. det är ju det som har hänt men jag skulle då vilja säga då okej, okay, de personerna som drar en koppling mellan Sverigedemokraterna och den här moskébranden i, i Eskilstuna skulle lika gärna kunna dra en koppling mellan Socialdemokraterna och sen så kallade och den andra, inte och andra lärskilt i Tyskland. Man skulle då kunna, med den att Sverigedemokraterna har någon delaktighet i den här moskéattentatet i Nyfors i Eskilstuna, så skulle samma personer då kunna säga så här, ja det är ju faktiskt så här att Socialdemokraterna är ju i viss mån delaktiga i den judeförintelsen i Tyskland, och och på annat i Auschwitz det är ju det är ett väldigt klart tydligt obesidigt faktum att det är så och sen läggs slåks på och så vill man inte prata mer om det jag tror lyssnarna förstår min liknelse ungefär, jag tror det att ni gör det i alla fall så att säga, det gäller att sa till lite grann. Det här är dock ingen vits från min sida utan jag är totalt seriöst nu när de säger detta. För att, alltså det finns ju folk på fulla allvar som anser att, och vi pratar ju Sverigedemokraterna, och Svenskars att de är i viss mån delaktiga i det som hände i Auschwitz under andra världskriget. Och de personer som säger en sån som skulle lika gärna kunna få det jag Socialdemokraterna och Moderaterna har någon del i det som händer då. Men det är lika klokt då så att säga. Eller rätt sagt inte alls. Däremot är man kanske färdig för hispan då Om man ens har kommit ut därifrån Så att säga Nu kanske jag var lite, lite grov i munnen, så att säga, Men jag tror nog att lyssnarna vet Ungefär då, för att stå med ja, ja. Och, och hoppas att Känner du till att det fanns en Socialdemokrat som ville föreslå Adolf Hitler Till Nobelpriset? Jo no, tack, det kände jag till Jaha, det är intressant Ja men det ska ju naturligtvis tystas ner det också naturligtvis Allting som inte passar in den som så kallade politisk korrektheten ska tystas ner och, det, ska och det, det får man inte prata om så att säga ja, Det var ju sterilisering, sterilisering av 60 000 människor Och förslaget från Socialdemokraterna från början där på 20-talet var att de, Det första förslaget var att de skulle avrättas alltså Människor som hade lite defekter, om man kan säga, lite sjukdomar och lite förståndsandikappar och sånt, de skulle inte få leva. Men de har ju så snälla vetter på 20-talet så att de fick leva men då å andra sidan blev de steriliserade istället så de inte kunde föröka sig. Ja, precis. Då hade vi den grejen istället. Man var tvungen att ersätta det hela med något helt annat. Visst, vi låter dem leva men vi steriliserar dem istället. Så att har vi den grejen så måste vi kunna, vi har gjort någonting rätt i alla fall. Trodde man då som det så så att man visste, det är ju väldigt intressant. Och sen den här tvångsstilrassingen så skedde ända fram till 1979 i Sverige. Och det var Socialdemokraterna och Moderaterna som eh, drev på det där, kommer jag inte riktigt ihåg. Men något av partierna var det, var det i alla fall. Eh, och det är en intressant tanke tycker jag att de håller på att anklaga Söndemokraterna och även Svenskapspartiet för att hålla på med det. Och det är med de själva är exakt lika som alltså, de anklagar dessa båda partier för att vara. Det är väldigt intressant, kära lyssnare. Vad tycker ni? Om det är någon som har någon åsikt om det hela så tycker jag den vore kul om personen. Jag tog upp det på en lördag för länge sedan och jag har gjort en, en sökning och jag har lagt en mapp. Man, man söker så här: Socialdemokraternas mörka historia. Då ja. kommer upp mycket intressanta saker. Det är gamla citat från 20-30-talet. Men i och för sig, det fanns också bondeförbundet till exempel och höger hade de här åsikterna också. Men just när det gäller Socialdemokraterna så ger de smutskastan så mycket som möjligt och drar upp de här gamla historierna rakt upp i ansikte på dem. Alltså var alltså, de här åsikten hade De instiftade alltså ett rasbiologiskt institut då 1922 i Uppsala Det ska man inte glömma bort Nej Nej, nej men det är ju det att det är vi, naturligtvis inte Socialdemokraterna känns vi idag Det är inte så konstigt kanske, vad de håller på att anklaga Svenskans parti att sysslar med Jag menar säga vad man vill om svenska Svenskarnas parti Och S Sverigedemokraterna Men de har ju inte delaktiga på något sätt i rasbiologiska institutet Men det var ju demot mot Socialdemokraterna var ju det det var ju då som drog ihåg hela skiten så att säga. Du, det var en soccer. Det var en soccerkärlek på 80-talet, vad hon nu hette. Jag tror jag vet vilken det är faktiskt. Där. Vänta nu. Hon föreslog alltså en motion i Sveriges Riksdag. En socialdemokratisk motion. Och på 80-talet att förbjuda parabolantänder ja Vad var, vad var motiveringen till det då? Att det var skadliga för människors hälsa på något sätt det var, var det? Jag tror det var hon som hette Ingela Talén tror jag det var Eventuellt så var det Ingela Talén. Jag är inte riktigt, riktigt säker. Det var en kvinna i alla fall Det kan ha varit Ingela Val valfus, valfus. Det, det jag inte. Ja man vill ha monopol Alltså Sveriges Radio mm. Sveriges Radio och Sveriges Television Det var de som skulle göra radioprogrammen Men Sen kom de här kommersiella stationerna Och radioreklam och alltihopa Och när radio kom och sånt Det var ju så är emot, de var emot alltihopa De vill ha bevara monopolet på radio och tv Och helst vill de att alla Alla tidigare skulle tillhöra det partiet också Ja Ja Alltså säger ju en hel del där. Det var, ju, det var ju alltså Det var folkpartiet som hade alltså, början borger, hade regeringsmakten då 1976 Och det var tack vare så, Folkpartiet som han drev igenom alltså, nä, näro, närodeverksamheten i Sverige I slutet på 70-talet Det kan man faktiskt tacka folkpartiet för För sossarna var emot det här De ville ha något annat som hette Radio istället Där man skulle vara och De som, hade, de som var med i partiet Och sossepartiet skulle sitta där och göra radioprogram Med samma åsikter alltså. Det var ingen som sa emot dem i så fall Allemansradion försvann ju ja, Det är minst, väldigt intressant Skulle jag kunna säga att det är är det faktiskt också Så att Hörru, Det är en ny upplopp där i USA också När, när alltså vita poliser mördar svarta Men när, när, när vita, eller svarta poliser Dödar vita killar alltså i USA Har du hört talas om att de vita gör uppror Eller om vi, vita poliser Då eller eller svarta poliser dödar latinamerikaner till exempel, eller asiater. Det blir en upplopp bland latinamerikaner och asiater. Det är bara svarta som gör upplopp hela tiden. Har du tänkt på det? De svarta reagerar alltså. Ja. Jag har Svarta gör uppror när de, deras eh, kriminella gangstrar blir mördade av poliser Men de vita gör aldrig uppror när, när vita kriminella eventuellt alltså, Jag ska inte säga att de är oskyldiga Men när de dödas så blir det aldrig någon upplopp Latinamerikaner gör aldrig en upplopp Och asiater gör aldrig en upplopp När deras, i, i vissa fall är det kriminella människor som dödas Men jag tycker liksom att amerikansk polis Handlar ju liksom för snabbt så det, det räcker med att de gör en liten rörelse i mörker så uppfattar de att nu blir de liksom... Det är ju för sig, det är ju två poliser som är dödade. Men de här två poliserna är ju då asiat och latinamerikan. Det var alltså ingen svart och ingen vit polis som blev dödad av den här svarta killen här. Och han börjar med att döda sin flickvän också. Ja, ja just det, det kommer jag ihåg. Så... Men Obama har haft det här förslaget nu att en jäkla massa illegala latinamerikaner ska få uppehållstillstånd i USA. Det är många som bor just nere, nere i Kalifornien och sånt nu som, som verkligen upplever att, att Mexiko, hela USA hotas av dessa enorma mängder med illegala arbetskraft. och bara väljer in över gränserna. Ja, just det. just det. Ja. Jag får nog tänka på det här med den här mexikanska illegala invandringen när jag är lite borta just nu så kommer ja. att tänka på det att de gränsvakterna har ju de amerikanska gränsvakterna vid gränsen mellan Mexiko och USA har ju till, som order att skjuta människor som de ser ta sig över gränsen om man jag... skriker med nånting till en missil på och Amerikanska har naturligtvis sagt att man ska stoppa, annars skjut. Jag gör man inte det som blir man nedskjuter. Om jag minns rätt så finns det en flod som delar Mexiko och USA, de simmar alltså över så att säga, och USA skickar tillbaks dem, och ungefär samma gubbar kommer tillbaka nästan hela tiden så att säga. Gränsen är omöjlig att bevaka så att säga, det är ju en stor ökenområde va? Ja. Men men du, Australien skärper ju sina lagar också Framförallt mot, illega mot illegala invandrare som dyker upp Som de kan se i, i båtar ut på kusterna Men även de som kommer in i Australien Och som begår brott och sånt De skickas också tillbaka Australien är stenhårda nu de, de, de, de, de har slutat att dalta helt enkelt De är stenhårda ja, det är konstigt De har ju väldigt stora problem De faktiskt en större problem Med invandring i Australien när vi bor här i Sverige Verkligt nog, <laughs> och det säger ganska mycket om med tanke på den invandringssituation vi har i Sverige. Så ja, vad ska man säga. I, jag säga, jag säga I Australien så bor 80 procent av människor ut med kusterna, och en stor del, det är alltså 20 procent som bor i, i resten av Australien, som består till mycket stor del av den hjärtliga ökenområden som heter Victoria dead va. Och den här Reinfeldt hade ju flyget över stora områden i Sverige, liksom det var ju bara skog och skog och skog. Det fanns ju inte människor som bor där, och herregud, hur mycket plats det finns. Men herregud, det finns ju inte vägar, eller, eller företag, eller, eller människor i någonting. Det finns inte telefonledningar dragna i det är ju ren. Sverige består ju till stor del av glesbygd och vem fan skulle vilja bo i, i Ödemarken? Ja, det finns väl folk som bor där annars skulle inte finnas någon. Ja, men de här, de, de, här, de här flyktingarna som kommer de söker sig till, st till städerna och förorten inte fan, de vill bo i någon jäkla Ödemark långt upp i Norrland med 30 grader kallt det är ju helt, helt nonsenspladdor som den här Reinfeldt menar på att vi har ju gott om plats i Sverige men det är ingen som vill bo där! Ingen. Så ja, jag ser att så jag ser att så jag ser att faktiskt finns så ja. och så länge så ja, ja. finns svart och plats för människor att bo. Och ja, då kan han ju. Ser, ja. Då, vi då kan han ju flytta dit själv då. Ja, precis det finns ju inga jobb eller någonting i den här ödemarken. Det, liksom det bor någon gamling som är 95 år och i en liten stuga och som nästan ö, ö, försöker överleva. Och de har ju så att de skickar hem matvarorna med såna här transportbilar alltså, till gamlingarna i byar. Det finns ju byar i Norrland som består av fem personer. Alltså. Det är helt utarmade områden. Ingen vill bo där, jag kan garantera det. Det, det där är ju svammelpladder som han håller på med. Han bor ju inte själv i sådana här områden. Nej men alltså. Ja, men alltså har att man inte bor där, det. är ju väldigt väldigt typiskt för människor som människor som här det här Det här började på 50-60-talet, med, med att landsbygden utarmades och människor bara välde in i storstäderna Och sen byggde man upp de här förorterna så att säga. Va? Och det bara den här urbaniseringen som det heter, det bara fortsätter. Alltså. Landsbygden utarmas. Framförallt uppe i Norrland har vi enorma problem med utarmningen alltså man, man stänger ju den här mindre landsbygden Vad heter den där? Landhandlarna stänger ju på löpande band alltså Det är ju bara gamlingar kvar alltså, i byarna helt enkelt va? Vi får den här urbaniseringen och det här trycket mot storstäderna. Samtidigt som man, man river också hus. Till exempel i Hofors. Man har rivit hus i Seter. Och man har rivit mycket hus också här i Långsyttan. Samtidigt som det finns tomma lägenheter i Långsyttan. För ingen vill bo här. Finns ingen som vill bo i Långsyttan. Och man ska bygga nya bostäder i Hedemora Samtidigt som samma bolag har tomma lägenheter i Långsyttan. För här vill ingen bo. Ingen vill bo här. Och man är. Det är ju går ganska mycket jag är i det hade man rivit hus där jag, där jag var va och nu har man inga tomma lägenheter men man kanske inte skulle ha rivit de här husen man rev för några år sedan för nu har man ju alltså eh, inga i princip inga tomma lägenheter. Hade man haft de här husen i beredskap så man hade man kunnat ha använt dem idag va. Och Ho Hofors till exempel har man rivit och man fortsätter att riva fastigheter som eventuellt är lite dåligt skick också, de måste rösta upp, men... <kör> alltså det är ju snedfördelat att säga Alla människor kan ju för att inte bo i Stockholm Uppsala, Göteborg, Örebro De här storstäderna med de här förorterna Och dessa problem Så alltså, vi måste ju kunna ha lite mindre städer också i Sverige Det trycket, flyttar in alltså 30 000 människor varje år Enbart i Stockholm Alltså det är helt vansinnigt I och för sig det finns en del som flyttar ut också Men de är ganska få Ja vi hade alltså tidigare här i Hedemora kommun en utflyttning per år på 500 personer. Det har minskat men ändå är det ganska mycket. Varför lämnar 500 människor varje år Hedemora kommun? Det måste ha något fel på den här kommunen alltså. Det är inte attraktivt att bo här. Varför, varför skulle det inte vara attraktivt Att bo i Hedemora för det förstår inte jag Nej, Det är dåligt i företagsklimat Och allting och Alltså 500 människor flyttade varje år Från Hedemora kommun Och det har nu minskat ner Men det fortsätter att välja ut människor från Och de som kommer hit till exempel Det är bara asylsökande som är under utredning Och de försvinner härifrån efter ett tag De blir inte kvar här för evigt Utan de är tillfälligt under en utredningsperiod Finns de här Sen lämnar de våran kommun Och, och försvinner det Kanske ju, blir utvisade Eller blir kommun Placerade i en annan kommun, alltså. Hörde, hörde du det här radio-reportaget på Sveriges radio om Ny när de kom in i Riksdagen 91? Och sen åkte de ut 94. Då, utav 40 miljoner kronor som partiet hade, så var det 58 kronor kvar efter, efter alla bråken som hade varit. va Alltså de... de, för, de 40 miljoner kronor försvann och allt som var kvar i partikassan efter alla dessa beständiga bråk Det var ju 58 kronor För när Ian Wachtmeister lämnade partiet då var det 25 stycken som ville ta över efter honom så att det blev ju... Det blev en här polsk riksdag kan man säga Och jag ja. Jag minns också en vaktmejster försökte, 98 försökte men med det nya partiet här det var Och de fick inte tala i fred för det var så här pöbeln, vänsterpöbeln stod och gapade och skrek och kastade ägg på dem. Liksom alla möten blev förstörda så att säga. de fick inte fram budskapet överhuvudtaget. Uh, nej, vad, vad ska man säga om det egentligen? Ja, ny demokrati. Och Bert Karlsson gillar ju flyktingar. Vet du varför han gillar flyktingar då? För han kan tjäna pengar för det. Han får alltså in 85 miljoner kronor per år sägs han har ju också utgifter. Han måste ju betala personal och så vidare. Så att vinsten är ju inte 85 kronor. Han har, han har ju utgifter också va. Och alltså, varför ska Bert Karlsson hyra de här såna här turisthotell och sånt? Varför ska inte Migrationsverket hyra dessa... Dessa utrymmen direkt, varför ska han hyra ut, han hyr utrymmena och sen tar han betalt utav Migrationsverket Men han måste i sin tur betala för de här platserna han hyr också, eller hur? Ja, så vinsten, hans vinst kan ju inte vara så enormt, det är klart det blir vinst, vi, vinsten blir det bara, Men han måste ju själv betala, han har ju utgifter själv, alltså han, han hyr ju de här platserna men samtidigt finns det tomma lägenheter till exempel i som inte duger. Och nu vill man göra om ett gammalt äldreboende här uppe med, med, med, med ja, det var 100 fasen var det nu? Det var väl mer det var väl mer än 113 rum var det va? Det var någonting sånt. Men vi har kanske 40, to vi har kanske 40 tomma lägenheter i Långsjötan och de står bara tomma. Varför duger inte de till migrationsverket för då? Varför duger de inte? Jag förstår liksom inte varför Nej, jag, jag förstår inte det att resonemanget jag heller Faktiskt, vad är det för fel med de lägenheterna är de, är de miljöskadade av våra frågor De som kommer hit är de inte så noga med vart de bor som Med tanke på vad de påstår som flyktifrån Som det heter Men, det blir jäk... Men många av dem som flyr Där och därifrån Är ju inte några riktiga flykter eller inte Enligt, uh, enligt uh, FNs flyktingorgan uh, UNCHR Så är det ju inte ens uh, 2% utav alla människor som har den föga äh, titeln flyktingar som verkligen är riktiga flyktingar. De flesta är det alltså inte utan det är, det är ekonomiska flyktingar som heter. Men i min värld och många andra värld så är ju inte ekonomiska flyktingar flyktingar. Alltså flykting som jag har sagt vid något i tillfälle förut i, i, i, i live livesändning som går på lördag var i annan Uh, Lajsen kommer jag att tänka på ja. Var ju det att uh, I mina ögon ser är jag ju en person som verkligen är flyktig, en person som inte har Nästan alla kläder på kroppen alls som inte har tröttat sig på flera månader Och som inte har tillgång till, till, till, till Vare sig mat eller vatten har du det, kan, kan Så jag du... mer eller Så Alltså som inte har några pengar alls. Det är en flykting Men orsak tycker inte jag att det finns Och den har verkligen flyttat överhuvudtaget den här flyktingsmöggnaden uh, Haidar han Han blev till slut utvisad och blev misshandlad i Iran Han höll ju på i många år i Sverige Och fick enorma summor till hans konto Han smugglade alltså in Han hade alltså nästan en, han hade en miljon kronor På sitt konto jag menar ja. kan man betala såna enorma summor till flyktingsmugglare då är man ingen fattig flykting alltså man kommer till, då har man ju gott då ja, man är, man är ju inte då något, ja, gott. Men, en annan sak till exempel Att man säger så här: det är konflikt i mitt hemland Men det visar, ja. sig, det visar sig väldigt ofta Att konflikterna är regionala Det kan till exempel vara väldigt bråkigt Och oroligt i södra delen av ett land Men ja. det visar sig att I norra änden av landet är det betydligt Lugnare så att säga. de står det inom de Behöver inte ta sig hela vägen upp till, till Sverige här uppe va? Nej, nej, absolut inte Så... Jag vet inte vad som ska om jag blir helt mållös För den gången skulle jag faktiskt jag Men den här, här konflikten mellan Shia och sunna muslimer finns den i Sverige? Det är ju all, väldigt allvarligt I så fall Det är fall, om... klart att den finns det Men de politiskt korrekta medienrelationerna Jag vill ju nästan inte prata om det För han är alldeles för känslig frågar verkar och så och visst, det är en från, men måste ju i 17, 17 kunna prata om det för det. Jag, menar, jag förstår inte vad som är problemet På en punkt i alla fall mm. men Det är ingen hänlighet att Shia-muslimer Om man pratar just Shia-muslimer och sunni verkligen hatar hata varandra, andra in i döden Och de, som jag sa, förutsätter man En Shia-muslim och en -muslim I samma rum så det är som att man en Tiger och en tjur i samma samma samma rum, alltså det kan sluta det med mord helt enkelt. Vad säger de om Malmö då? Där har man ju spärrat av hela polishuset för man tror att de kommer försöka spränga den i luften och sen var det en man som dödade i sitt industriområde och jag tror ju knappast han var svensk alltså Mal ja. Ma Malmö är ju en riktigt jäkla gangsterstad, alltså inte hela men framförallt det här Rosengårda Så alltså, det är ju katastrofområde ja, det, det har ju blivit det tyvärr vilket inte är så konstigt då. Jag menar, när jag tar på att det finns människor som tycker att, att... Ja, invandrare från först och muslimska länder som tycker att Malmö är någon sorts Iran jag kommer att tänka på jag kommer att tänka på den här intervjun med en muslimsk sig som var, fick frågan vad, tyckte, vad tycker om Malmö och sa så här, jag gillar Malmö, det känns som Iran, Irak eller någon annan muslims land med den inställningen så är det väl inte direkt konstigt att sådana saker inträffar i Malmö Men de vill ju bo bland sina landsmän vet du. de vill inte bo de, bland... Jag vi ska blanda oss Men gör, gör invandrarna själva det då blandar de, de flyttar ju till områden Kommer man som Somalia till Sverige Då flyttar man till ett område där det finns landsmän Man flyttar absolut inte till ett område Där det bor en massa svenskar Utan man flyttar till ett område För man känner ju samhörighet du, du kommer från Somalia till Sverige Du flyttar absolut inte till ett område Där det finns svenskar Du flyttar till ett område där du vet Att dina landsmän från Somalia finns Men det, vi ska blanda oss Men de blandar sig inte med oss de gör inte det, jag kan garantera det. Ja nej. Alla det, det de eller naturligtvis inte. Nej, de har till områden i Sverige i förorterna där deras landsmän finns och de blandar sig inte med oss. De gör inte det, men de säger att vi ska blanda oss med dem. Men de blandar sig inte med oss. Det är vara intressant att höra Mona Muslim kommentera den saken att de så kommer i Sverige flyttar till områden där Somalia, kommer man från Somalia så flyttar man till områden. Och jag vet också att araber, alltså inte alla, men vissa araber hatar svarta människor har jag hört. Det finns en konflikt mellan vissa araber i Sverige och svarta. Det gäller inte alla araber, men en del araber hatar svarta. Och varför gör de det, det ska jag vilja veta. Ja så alltså, det är ett bra bevis på att Araber är rasist i själva För att det har ju varit Att man hatar hata, svarta människor Det säger ju ganska mycket jag. Ibland har det varit sådana stora slagsmål vet du, på Just mellan Araber och människor som är svarta Från Somalia Just konflikt mellan Araber och eh, svarta människor Har varit sådana här stora bråk och sånt Alltså ri riktigt ri De har fått åka till sjukhus alltså Och personalen har blivit har fått eh, låsa in sig på en rum Liksom och i ren panik Bara tillkalla polis varför blir det konflikter de ska ju vara sams i Sverige va och de kan absolut inte ta med sig sina ta med sig sina konflikter till vårt land för då blir det ju rent åt helvete det här om konflikterna och det är det ju redan liksom det kan ju bara bli värre vi hade ju alltså vi hade demonstrationer i Stockholm alltså på 80-talet för och emot alla tolk kommuni alltså, alltså motståndare till eh, kommuniregimen hade demonstrationer och sen dökte upp då anhängare till kommuni i Sverige liksom de som stödde regimen i Iran vad fasen gjorde de här? De kan inte vara flyktingar. De som var emot regimen hade ju flytt va? Men de som var anhängare till kommuni, de fanns också i Sverige. Men kom de hit som flyktingar då? Det var ju för regimen. Det var ju det kom ju fram, det var ju knivar och det var ju blod och grejer. Det var ju Sägerstor vet den här, den här betongplattan helt värdelös. Det finns ingenting man kan göra på Sägerstor förutom att köpa köpa droger och, och, och, och, och horor och vad det är för någonting va. Det är en totalt misslyckad plats. Man har inte kunnat komma till för vad, vad man ska göra med den här plattan som liksom. Det, det är bara en betongyta va. Helt värdelös betongyta. Och varför har vi de här problemen i förorterna? Varför har vi... Hade vi så här... De här förorterna till exempel, de... Är du kvar? Ja, jag är kvar. De här förorterna byggdes då i ett så miljonprogram. Det var ju katastrofal bostadsbrist i Sverige. Men sen kom det människor från andra länder och tog över de här förorterna. Och sen har vi fått de här... De här bilbränderna till exempel, för fem år sedan. Det fanns väl inga bilbränder i Sverige, bara kanske för fem år sedan. Jag, jag har inte hört talas om det på den tiden allt, Men nu... Gottsunda till exempel Märsta, där sprängs det bilar till, i luften till och med och bränns upp Det är hela tiden alltså kan inte börja, kan, Bilar kan inte brinna av sig själva. Det, det är ju någon som anlägger bränderna helt enkelt va? Ja. Alltså det är, finns ingen naturlig orsak Jo, det finns ju naturligtvis En bil kan bli överhettad när det kör Att det kan börja brinna Rent tekniskt fel kan ju ske Men inte när de står parkerade så kan de inte börja brinna av sig själv utan, utan bara någon teknisk orsak liksom. Och det har jag svårt att tänka mig alltså. Och vilka enorma belopp det handlar om. Jag såg att Affe Statistikblogg hade ju kontrollerat hur statistiken såg ut. För några år sedan så var det ju nästan inga bilbränder alls. Och hur, hur har ökat bara de sista åren alltså. Och det här fenomenet också vet jag inte om det finns i andra länder. så alltså, håller man på så här i England och bränner upp bilar eller är det bara Sverige som håller på så här? Och vilka är det som håller på det så här? Det sker ju lite överallt Men det är nog väldigt särskilt Det är väl en av de länder i, i världen där det sker sådana skit, så att säga. Och vilka är sådana ja, vil, vil, vil, vilka är det som bränner upp bilar i Sverige? Och varför gör man det? För det drabbar ju både invandrare som äger bilarna Och svenskar som äger bilar liksom, Det är ju inte riktat mot svenska bil Det är ju inte speciellt att man, man bränner upp bilar för svenskar Utan det är många gånger också invandrare som får sina bilar uppbrända Så att liksom... Jag vet inte, vad syftet är syftet egentligen? Med att upp Nej, jag, jag förstår inte det syftet jag riktigt allmänt är Det påstår sig att det har något med klassskillnader Men det är ju rent det. Utan det är det frågan det är att folk inte kan hålla sig till lag och ordning Om vi pratar ju om Sverige idag och och det, vi... förstår man, det är ju så att, att många av de här som begår de här brotterna Ska vi komma ihåg är, är under straffmyndig ålder och då vet du det att det händer i princip ingenting. Då, de flesta som begår de här brotten är ju invandrare från olika delar av världen. Ja, alltså, de vet ju det att det händer ingenting om man inte är över 18 år. och svenska så händer inte så mycket då heller. Men är de under 18 år så får man ju kanske bara prata med någon gammal kärring på, någon so på social eller något sånt som en invandrare kille som hade begått brott utsikt i intervju och det är det enda som händer så. Man får, man får prata med en kärring på social och så händer ingenting och då sa han så att det är klart att så lägger det är så så finns det ingen handel för mig att sluta begå brott så. för jag vet att det inte händer någonting alls man bränner jag inte man bränner inte upp några bilar i Djursholm på Lidingö, på Östermalm äh, äh, Danderyd, där bränner man inte upp några bilar vad jag vet men man bränner upp bilar ute i Rinkeby och Tensta och vilka är det som bor i de här områdena vilka man förstår ju alltså det är ju bara i de här områdena där det brinner bilar som råksved Man bränner i Dandery till exempel Man bränner inte upp några bilar i Dandery I Djursholms öst där De här fina, dyra människorna bor Som har dyr, dyra hus och kostar miljoner Där bränner man aldrig upp några bilar Eller i de här villa- och radhusområdena Utan det är de här förbannade Det här miljonprogrammet som man byggde helt enkelt De här, de här, de här betongghettorna kan, kan, man, kan man rent konkret För att det är konkret det, det är ju så det är bara att se vilka områden där man kastar sten på, på bussar eh, Mot polis, mot brandmän, mot ambulanser Alltså man går till attack mot räddningstjänster Jag, liksom, jag förstår inte liksom varför, de ska ju hjälpa människor Ja, det är som de gör det men mm -hmm. de här personerna som håller på att kasta stenar och sten, de massa skitade invandrare invandar eller domar, De kastar ju sten på brank ja som du sa. kastar stenar på, på brankor och polisbilar och så vidare och så, och, så, och så klagar de på att de inte får någon hjälp själva Det är någonting, Men varför ska folk rycka ut och hjälpa dessa kriminella individer eller avskumar om man så vill om man nu får säga att det är i programmet liksom, varför ska man gå ut och hjälpa folk som gör sådana saker mot de personer som vill, som vill hjälpa människor de, och sen så kommer de och tycker att det är synd om dem, ja men vadå, de får ju skylla sig själva och de håller på med sådana dumheter det är inget synd om dem, alls Hela, polis, hela polisorganisationen är ju omgjord och Hedemora tillhör ju som aväste då lokalpolisområdet Falun va Och ja. de här, de här länskommunikationscentralerna som har funnits förut, de ska också ändras nu till regionala länskommunikationscentraler Jag ska berätta en sak här också, jag läste nu, jag läste nu här och det var polisen i Uppsala Polisen i, Uppsala, äh, polisen i Uppsala har inte pengar <coughs> Så att poliserna kan ha en tjänstemobil Utan i vissa fall så måste de använda sin privata mobiltelefon Alltså man ska ju ha en speciell tjänstemobiltelefon att prata i va? Förutom en kommunikationsradio som är rakelsystem, system Så ska du också ha en tjänstemobiltelefon som, som, är, som är ytterligare tillgång Förutom kommunikationsradion va, förstår du inte Men det finns, ett, finns inte pengar, du måste, du måste ha med dig din privata mobiltelefon I tjänsten som polisman i Uppsala För det finns inte pengar, alltså det, det räcker inte med tjänstemobiler till alla tjänstgörande poliser i Uppsala Liksom Polisen har inte pengar, de har inte resurser och militären har inte heller sina resurser som de ska ha. Det fattas ju enorma summor för att försvarsmakten ska kunna utföra sin uppgift som de har. Utan det det fattas ju vart går? Jag kan berätta också att Trafikverket hotar Med att stänga flera järnvägslinjer Under 2015 Till exempel mellan Udde, Uddevalle och Strömstad Det är för Banunderhållet Alltså du kan ju inte köra ett tåg som går i 40 km i timmen Då får du åka buss Då får man sätta in bussar istället Alltså man plockar pengar från olika verksamheter För att kunna finansiera, finansiera Den här enorma massinvandringen Utav rasförändringar som ingen behöver Och som ingen har begärt att få komma hit För, för att folk får inte får säga sin åsikt det fattas ju pengar till militären Det fattas ju pengar till polisen Det fattas pengar till järnvägen Jag kan fortsätta man, plockar alltså, man drar ner på olika verksamheter För att kunna finansiera den här massinvandringen Som pågår Och Migrationsverket skulle ju nyanställa Var det tusen stycken man skulle nyanställa nu? Alla var någonting sånt Det är ju skrämmande Det är ju parasitmyndighet Som skulle ändras i ett utvandrarverk istället och vilka löner, vilka löner har de egentligen de här tjänsterna? De som jobbar på Migrationsverket, vilka löner har de egentligen? Är de uppe upp i 30 000 per månad eller vad det handlar om för summor alltså? Ja, det kan man ju fråga så. Sen, sen stod det alltså att ett mycket stort problem med att Migrationsverkets personal blir hotade. Alltså... Handläggarna eh, måste ju då meddela att tyvärr så vissa personer kan ju inte få stanna Det är sju av tio som får stanna men vissa blir ändå utvisade Och då hotas de till livet Och vilka är det, vilka är det som hotar personalen till livet? Jo det är ju naturligtvis de som ska bli utvisade va de kan inte ta det här beslutet alltså att de måste få lämna Sverige. En del går under jorden också. Hur många illegala har vi i Sverige? Det är ju ett helt okänt siffra. Och polisen har ingen som helst möjlighet att hålla på och leta efter de här människorna som vägrar lämna landet. De har ett utvisningsbeslut kanske för fem år sedan. Och de är fortfarande, ja. och de är fortfarande kvar här. De har inte ja, en... Det är väldigt väldigt Så att om man har sådana regler och sådana lagar så kommer det aldrig bli några lösningar på de här problemen. Och jag, jag, håller med, jag håller med. Eller var någon social nu jag bort mig igen här. Jag om Men om jag säger så här då att eh, det är inte humant. Nu tänker jag på det här med utvisning. Alltså liksom, man ska inte sitta och behöva vänta i flera år på, på ett utvisningsbeslut. Man ska ju få reda på det så snabbt det bara går. Inom en månad tycker jag är bra att få reda på. Så blir det mycket enklare för de människor som ska utvisa och de som ska. Jag, ja, jag, tyck och, och, och. Jag, jag tyckte, jag, hör, jag hörde att en handläggare hade 30-40 ärenden på en vecka, det är så det klar, de klarar inte av, ja, nej, nej, inte. Menar, De måste ju gå igenom varje litet ärende och, och titta, liksom vad är för bakgrund på den här personen, och är personen hotar i sitt hemland, och uh, är legitimationen, men de tar ju fingeravtryck på människorna nu så de kan inte bluffa det. Ber de eller ska de aldrig komma tillbaka igen För de, de tar nämligen fingeravtryck på dem nu. Ja det gjorde de inte från början. I Sverige skulle man göra som man, gör, som man gjorde i Italien till tillfället att fortfarande gör tror jag, Att man tar fingeravtryck på alla romer, eller att jag ska vi säga, de heter egentligen senare. Ja, för det är den riktiga bedömningen. Jag vet inte folk, men det finns ju senare romer, om man så vill, som blir skitförbannare när, när man kallar dem för romer. Jag såg inte du med en senare du... henne i Sverige som heter, eller är det någon senare, senare som. Skriver och sjunger visor, mycket, jag tror ganska kända på hur heter ja. Men han sa ju enligt ju till för att han blev skitförbannad De kallar dem för råd Det heter senare, sa jag kallar mig själv för senare för att jag är det så Jaha, det vet tvärtom tvärt Jag vet att han blir kallad för råd. det är kränk, för mig så det, är ja. senare. det heter Egypt jip... Han dömde inte uh. det här med pekoismen så det bara skrek om ett, kom upp. Ja, det hette ju senare i alla år, men det har ju ju ja. ryk dåligt rykte vet du då Jo men det är ingen roll, skulle det är, är, är, man, är, de, är man senare och blir förbannad över att de kallar en så så förstår det fullständigt alltså Man kanske, de här personerna som, som, som säger, nu är, det, nu är det inte olagligt att säga senare till en person som nej, är senare nej. Det är ju att, att man, det är någon som helt så hot på vänner mot människor som faktiskt för alltså, det är ju inte bara att man hetsar och hatar mot människor som, som säger senare Man hetsar och hatar även då mot människor som är senare och själva säger senare ja, Jag tog... jag också hatar emot. Jag förstår inte riktigt hur de har PK tänkt på den punkten alltså. Ja, jag tog upp i början på 90-talet. I början på 90-talet då från Sydsvenska dagbladet en undersökning man hade gjort i Malmö. Det var 1500 senare det stod det i texten då som hade man gjort en undersökning på samtliga saknade arbete och samt samtliga eh, i Malmö då i början på 90-talet var 1500 senare i Malmö saknade arbete och de levde på olika former av bidrag alltså man skulle försöka ha ett projekt där man skulle försöka få in på arbetsmarknaden. Liksom, jag menar, det är nattsvart alltså. Det finns inte arbeten till till. Människorna, hur ska de senare kunna få arbete? De har ändå ett dåligt rykte. Även om de är skötsamma, så har de ändå ett dåligt rykte som liksom förstör allting. Och det finns de till och med som byter namn till svenska namn. Ja, det finns Men Då tror man ju att det kommer att göra en lätten för att passa in i det svenska samhället, vilket det inte gör. Alltså, det är ingen skillnad liksom att de tror de bara lurar sig själva. Samtidigt är det ju naturligtvis väldigt fel om man känner sig att man är mer eller mindre tvingad till att byta. Om man är, som invandrar kommer till Sverige så heter man något konstigt som inte ens skulle uthålla. Om lyssnar förstår jag vad jag menar. Och då, då ska man känna sig då tvingad då, då, till att man då ska vi inte behöva känna sig tvingad att byta namn till ett svenskt land. Men jag tror knappast att det löser ens problem om man vill ha ett jobb. Det är nog samma problem i alla fall. Det enda problemet som man skapar då det är att man lurar sig själv. helt enkelt Man tror att man ska få det bättre, det får man absolut inte. Men man kan fråga sig. Alltså, att man hela man byter Man att jag ut och får också. Man kan fråga sig varför en del judar byter namn som till exempel Anita Gradin som egentligen heter. Det man också sig, Men du, om invandrarna bara bosätter sig i de här områdena och träffar, an och träffar andra invandrare, De träffar liksom, de, bor alltså i de här förorterna med mycket hela andel svenskar hur ska de kunna integrera sitt i samhälle? De bor i ett område liksom kanske 80, 90, 95 procent. Alltså, det finns ju skolklasser vet du, som inte har en enda svensk unge idag. Hur ska de kunna integrera sitt i ett svenskt samhälle? De bara umgås med andra invandrargrupper. Det är en helt omöjlig situation alltså. Ja det är helt omöjligt att integreras. Parabolantennor, kolla på sina egna hemländers tv-kanaler, umgås bara med andra invandrare, träffa knappt någon svenska Integ Integrationen i svensk samhälle... På så Jag vet en, en karl där i Märsta vet du då, hans, han, han kunde inte svenska vet du. Han sa det till mig, han kunde inte svenska. Aj, nu... Vad länge han varit där, så hans, uppgift var, hans uppgift var att hjälpa hans gamla mamma som kom från en liten by En liten gumma som kanske var 90 år gammal Han skulle handla mat och allting Men han kunde inte prata svenska så att säga Jag vet inte Vad hur... länge hade han varit såg? Jag fattar inte liksom situationen, alltså, han bor i Sverige och kan inte tala svenska han, nej, men, han, nej, nej, nej. Men, vad, vad, vad har varit i Sverige? Han kanske kunde säga hej och no några få ord alltså Ja, men, men har du någon att vara läggaren hade varit i Sverige? Nej, jag vet inte, och, rätt vad det så hade det varit, kom de med ett flygplan du, och har varit hemma på semester alltså, liksom, i jag, sitt... vet, jag vet ju folk som har varit i Sverige, i, värsta exempel jag hittills kände till Det var en, en kvinna som hade varit i Sverige i 30 år och kunde inte prata svenska alls och jag hade... Men inte ens engelska. Jag hade ju... Man då var ju alltså, man, det är ungefär som att oavsett vad man tycker om språk så måste man ju naturligtvis kunna lära sig någonting ur det i alla fall. Och jag hade ju Och då... Vart, var det inte ens pratar engelska. Man. Jag hade ju då grannar i Märs där det var ju... Det var, det var ju... De hade ju så alltså från Turkiet där Och sen här i Irak kanske då Eller de första kom från Turkiet med tre grabbar Och han gick ju som mig där fem på morgonen till jobbet Men <hör> sen när sommaren kom Då försvann de på semester till hemlandet Samma hemland som de säger Så har flytt ifrån Och sen nästa grannar kom från Irak Och de var kristna alltså, de var inga muslimer Samma sak med dem När sommaren kom så försvann de på semester Med sina småbarn till sitt hemland Alltså samma hemland som de säger Så har flytt ifrån När man blir lyser en medborgare så går det väldigt bra att åka hem på semester. Det är samma land som man säger så har flytt ifrån Jag får inte ihop det där, det är inte logiskt alltså det är, Då har ju bluffat Då har man ju ljugit ju Man kan åka hem på semester Det ska man inte kunna göra till ett hemland när man har flytt ifrån Ja, nej, absolut inte Nej, och det här, det här har man tagit upp för, för många år sedan också, Sverigedemokraterna har tagit upp det på närråden att har man flytt ifrån ett land, då ska man inte kunna åka hem på semester då ska man ju bli av med sitt svenska uppehållstillstånd alltså när det avslöjas va? Ja, ja absolut absolut Det som är, är, är, är eh, rosengård till exempel när sommaren kommer och det blir semester då är många lägenheter i går tomma, för de är hemma i sitt hemland på semester det är, det är bluff. De, är, de har lurat svenska myndigheter helt enkelt. Kan man åka hem på semester, då är man ju ingen flykting. Nej, naturligtvis inte. Uh, jag tycker att det borde vara. Uh, jag, tycker att det, jag tycker att Sverige måste bli lite hår, mycket, mycket hårdare när det gäller här sortens bedömningar. Vi kan inte släppa in. Vi kan, vi kan inte tillåta vad som helst i det här landet heller. Sverige är väl det enda landet i hela världen då de här vansinniga utvecklarna, eller bakåtvecklaren, fortsätter som är det enda landet i hela världen som tillåter allt sånt här. När det gäller Malmö vet du det, det, det, var, det var nästan en per vecka som dödas i Malmö eller det inte det? Det är hela tiden alltså. nu, var, nu var det in, ett industriområde Så det var en man som dödades Så jag tror knappast han var svensk va? Och sen har man spärrat av hela polishuset och man tror att de försöker att spränga hela polishuset i luften Alltså alltså Malmö är ju en riktig gangsterstad Alltså inte hela Men just de här områdena det är, Framförallt det är det Rosengård som är det stora problemområdet Och Malmö kommun hade väl Minus på socialtjänsten Men om jag fattar saker rätt så handlar det om nästan en miljon kronor i underskott för socialbidragen. Alltså det är ju fruktansvärda siffror här. Ja, visst du. det. Det är, det är visst 17 Och du förresten, du. Sverigesrad, du hade tagit, tagit upp en liten kommun i Sverige som heter Lindersberg med 10 000 invånare som har tagit emot många invandrare, det vill säga 1 stycken. Och ändå så gick de med plus. Men för Sverige Sverigesrad, du kan ju ta fram hur många kommuner som helst. som går minus, kraftigt minus, på grund av att de får ta, får ta emot alldeles för mycket flyktingar och sedan tar bidragen från staten slut efter några år. Och, då, och de har inget jobb, och då blir det ju bidrag i, sl, i slutändan, så blir det ju och socialtjänsten som fått ta hand att försörja dessa människor efter några år för det finns ju inga jobb va om de inte startade en pizzeria men vi kan ju inte ha en pizzeria i varenda gatthörna så alltså. det får inte plats Nej absolut inte Men sa, du fick då ett tag på en kommun som Lindesberg där man har tagit emot många flyktingar det vill säga tusen stycken och som ändå gick plus va så man lyckades faktiskt hitta en sån kommun men det är ganska ovanligt de flesta kommuner som tar emot många flyktingar De går ju tvärtom, de går ju kraftigt minus vet du. Mycket minus Ja, ja just Ja det är skrammande Men Sverige sa det lyckades De hittade en kommun som faktiskt inte gick mi minus Trots att de tog emot många, många flyktingar det är ju så här att man får ju. Var det inte Ullenhag som sa så här att även fast de här statliga bidragen till kommunerna tar slut efter tre år så skulle man se till att de skulle fortsätta komma till kommunen. Alltså man skulle förlänga den här perioden så att säga med statligt bidrag för de som tar emot. Sen skulle man ju straffa de kommuner som inte tog emot flyktingar. Men hur ska man straffa dem egentligen? Staten ska straffa de kommunerna som vägrar ta emot. Ja, de ska vara svara på det. Ja, det är en massa straffar om. Ja, kanske de lyssnar. Har du gått ut med telefonnumret i programmet förresten? Men du, alltså de kommer ju... det är en att jag tänkte att de lyssnar. Kanske du skulle kunna ringa in till oss och ta dem vad han har någon anser om det ska ja. straffa dessa personer? Om man har Skype så kan man ringa in på Sverigekanalen ja, men, men, men, men du En kommun som vägrar ta emot flyktingar Och sen kommer då Migrationsverket vet, Och hyr någon sån här lokal Eller turistanläggning Då har man i alla fall flyktingar i kommunen Trots att kommunen eh, inte vill ta emot några Så kan Migrationsverket helt fritt hyra Sån här turistanläggning och vad det kallas då. Eller någon nå, nå, sån här Vad kallar man säga, någon herrgård var det, var det inte Värmland också för några år sedan Så det var flyktingar som var missnöjda De slog ju sönder, de kastade ut stolar och allting där. På den här går det värmt. kommer den där händelsen? Oh, tack, jag så mycket det. Ganska fräckt gjort. Men du hundratusentals kronor, alltså. Och inte, inte fanen blir de utvisade heller. Nej. De, de, var me, me... Nej, de har blivit, De har mer. De har tusen De har De har med. De har ingenting De har med. ingenting de är så missnöjda vet du, För det är dåliga bussförbindelser Och maten dög inte Och det var det ena med det andra Som inte de dög inte Och maten var inte bra bussen gick för sällan mm. de får väl Ja, eller det, det, det, det, det minns ju alldeles liksom De klagade på precis allting Var de första de klagade på När de kom till den där herregården I Glava som, som Stelen heter I, i, i Jarviken Det var det de först första de klagade på Det var att det är tråkigt här Det finns ingenting att göra Vi har inget internet och inga mobiltelefoner Hallå, var glada ja, att ni ja, får komma ja. bort ifrån den skit som ni påstår ifrån Ja, det. och det är du inte den första. Ja, nej, men de kan åka tillbaka dit Om det är så, det är så himla bra då. Och de får De får ju gratis busskort vet du, För att kunna åka i... ja, men, ja, men, men inte fan, så ger kommunen gratis busskort till svenska människor För att de ska kunna åka uh, Inom kommunen Men flyktingarna får uh, automatiskt är gratis Den här lenskort eller vad det kallas Så de kan ta sig fram för de måste ju ha rättighet att kunna ta sig fram Och så har de dåliga bussförbindelser Och det är ju samma dåliga bussförbindelser För de svenska som bor i samma område De har inte mycket bättre bussdom Och inte fast så kan man hålla på ge en dator Till varje flykting och en mobiltelefon Till varje flykting, det finns ingen möjlighet till det Det, det, det, får, det får de inte alltså De får inga datorer och mobiltelefoner och Migrationsverket det, det har jag ju sett alltså, Så tokigt är det i alla fall inte alltså Att Varje flykting ska ha en egen dator Och egen mobiltelefon På våran bekastning Jag tycker det räcker med det som redan är Det här slöseriet alltså vad, vad tror du kommer att hända här nu Med, med att alliansen plötsligt ska, Och en annan sak förresten Har du sett att Hägglund kom ut med ett förslag här Att minska statens utgifter och sånt Alltså KD-partiet Som det går dåligt för De ligger över 4% men alltså det går inte bra för kristdemokraterna Det kan man ju inte påstå Det går ju tvärtom väldigt dåligt för kristdemokraterna Och Hägglund är ju verkligen desperat Han försöker verkligen fiska röster här De skulle ja, alltså Han av Miljöpartiet Av fisk i SD och vatten Men var 17 år och håll på mig själva, ja. de fisker i islamistiska vatten det tycker jag är betydligt värd så fall har, har du sett hans förslag? Det var väl till exempel att sänka ersättningen för asylsökande det var väl att ge till, tillfälliga uppehållstillstånd som skulle räcka i tre år Jag tycker det är helt okej okay. alltså tillfälliga uppehållstillstånd för situationen i hemlandet kan, kan faktiskt ändras på tre år Men Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant att Sverigedemokraterna dömde ut det här för, de här förslagen från Göran Hägglund med tanke på att Alltså, Miljöpartiet har ägnat större delen av sin tid efter det här som alltså, det här utseet som Göran Hägglund gjorde att anklaga honom för att vara mer eller mindre rasist hela tiden. Alltså, de har inte sagt rakt ut bara. Men alltså, de glömmer ju bort att, att Sverigedemokraterna är ett, ett, ett av de partierna som har dömt ut Göran Hägglunds förslag. Och då stämmer det inte överens med det som Miljöpartiet påstår att, att Hägglund håller på att i så kallade grumliga äst i vatten. Alltså det är ju Miljöpartiet som har fiskar i, i grumliga islamistvatten Och så vidare Så att jag, jag förstår inte hur Miljöpartiet resonerar Eller också ser man rasism i precis allting Med andra ord inte tytt under bruna och så. Mm. Så, alltså. Men hur ska Löfven kunna samarbeta med alliansen? De har ju inte, de har ju inte, haft, de har ju inte velat delta i några samtal tidigare Hur ska de kunna få igenom budget och allting? De har ju varit helt låsta förhandlingarna tidigare När han försökte där innan jul var det va? Försökte att göra samtal De ville inte ja. vara med på något samtal då Men nu plötsligt har man insett att man måste samarbeta Men jag tror aldrig att det här, det här Jag tror inte att det kommer funka överhuvudtaget Jag heller med tanke på att han hoppar fram och tillbaka Hela tiden, han kommer garanterat att börja kasta skit På alliansen oavsett, jag gillar inte alliansen Jag heller, men Lufvén Beter sig ju för fan som en ynkel Småögon små Som en nerpissad i en skit i sandlåda Jag menar jag tycker att han borde tänka på vad han är för någonting så här. Han är ju faktiskt representanter För Sverige utåt Jag menar vi har ju blivit ett Sverige har blivit ett stort jävla, stort skämt I hela världen Sen ja. den så kallade statsministern till, I form av Stefan Löfvens Uppenbarligen tillträdde makten Vi har ju blivit ett stort skämt Ännu värre skulle ja. man säga, som han Demokrati skulle ju betyda Jag vill inte ha någon efterträdare till Fredrik Reinfeldt Vid makten som statsminister jag heller. Men vad är alternativet då? Men demokrati skulle idag då betyda majoritetsstyre, men en min minoritetsregering är ju tvärtom. Det är ju en minoritet, det hörs ju på ordet va? Och då är, det, då, då, då är det ju inte demokratiskt ens. De har ju bara en liten minoritet av folket med sig och de ska styra landet. Va? Och tillsammans med Miljöpartiet som till och med... Ja, jag har bytt en enorm belastig Ola säger ju allting tack så mycket. Och då är ykskaft, säger jag. Ja, alltså, seriöst, det säger ju väldigt, väldigt mycket. Hur ska man kunna få igenom alltihop, budget och allting? Du ser nu, att det fattas ju pengar till svenska järnvägen Får stänga järnvägslinjer här under 2015 nu, Trafikverket Om de inte får in mer pengar till, till underhållet va? Du kan ju inte köra tåg som går bara i 40 km timme På grund av att det är dålig räls och allting man plockar ju pengar, vet du, från olika verksamheter i, i samhället för att kunna finansiera den här massinvandringen, det är ju helt klart. Och då, då får vi stå ut med att vi har dåliga vägar, dåliga järnvägar, dåliga skolor, trasiga skolböcker och så vidare och så vidare, va? Och, vi så och och Och här... Och Hägglunds förslag vet du Det är bara ett desperat försök Att försöka få fler att rösta på hans parti Alltså han fiskar, fiskar i, de här, i de här vattnen som SD står för att, liksom att, Om SD hade tagit de här förslagen Då hade, liksom, då hade ju Hägglund kritiserat det Och sagt att det är, det är främlingsfientligt Och vi ska värna om mångkulturen Sen kommer han med, ett, med samma liknande förslag själv alltså Men hur ska de kunna samarbeta? Hur ska man kunna samarbeta? De vill inte ens tala med varandra innan julen. Jag tror att vi inte har med oss karpsdypan ens. Mm. Alltså i, innan, innan julen så var det låsta förhandlingar. Det var, det var ingen som helst eh, samtal. De vill inte vara med. Och nu plötsligt så blir det inget extra val utan man ska försöka komma överens. Hur ska det gå till? Det var ju låst. Samtalen var helt låsta förut. Det är ju en jäkla massa områden som måste fungera för att man ska kunna ha ett samtal och kunna genomföra budget och så vidare och så vidare. Jag förstår inte hur ska, det, hur ska det här gå till? Det kommer att spricka för det senare alltså. Och vänsterpartiet får inte vara med fortfarande. De är helt utanför. Ja. Jag tycker att oavsett vad man tycker om Österpartiet så tycker jag faktiskt att han borde faktiskt ta och, och, och ha med dem i, re, i regeringen istället. Ja, det är mycket konstigt. Jag tror inte, att, jag tror inte att, att regeringen skulle förlora någonting på att ha med dem faktiskt. Sen kan man ju alltid, sen är det naturligtvis inte särskilt bra att ha med ett parti i regeringen som har öppet av våld mot politisk, politiska motståndare. Men vad är alternativet då? Ska man ha med Miljöpartiet som... Ja, jag orkar ju spyr på skiten snart Jag är så trött på det här Varför kan man inte alltså, Det går ut på hela tiden att man ska hålla på Och samarbeta hela tiden Men ingen vill ha med Sverigedemokraterna Vad är problemet? Alltså, man visar ju, oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna Så visar de här personer att de inte är för demokrati Allt går ut på att utstänga SD Ja men det blir ju bara upp väljarna, Tycker jag att SD är utfrysta, det kan jag förstå, utav de här patraskpartierna. Men att de också fryser faktiskt ut vänsterpartiet. Vänsterpartiet har inget som helst inflytande i politiken just nu. De, de är lika utfrysta som SD egentligen, va? Ja, just De är inte med i några förhandlingar om någonting. Jag tycker också det är väldigt konstigt. Både SD och vänsterpartiet är faktiskt borta ur den, den stora politiken, den, den viktiga, den största besluten, så att säga. Där har de ingen talan alls. Nej. Ja. Och har du sett Heglunds samtliga förslag var det att de skulle halvera ersättningen till asylsökande införa tillfälliga uppehållstillstånd och så vidare och försöka sänka statens utgifter för, för massinvandring för att Heglån inser en sak att det här kostar pengar, alltså? Jag nämnde att Trafikverket hotar med att stänga ett tiotal järnvägslinjer nu under 2015 Så man har fått mindre pengar än man har räknat med Och man plockar alltså bort pengar till Trafikverket för vägar, järnvägar och så vidare För att kunna finansiera den här massinvandringen och då måste man alltså, Trafikverket måste nu gå till regeringen och begära mer pengar för verksamheten under nästa år. Annars så kommer det bli trafikstopp på flera linjer, till exempel mellan Uddevalle och Strömstad. Där man kommer ersätta trafiken med bussar. Alltså man måste göra underhåll utav, utav banan helt enkelt va. Men järnväg kan ju inte bara rulla på år utav år in. Det måste ju ske vissa upprustningar utav, utav räls och banvall och signalsystem och så vidare va. Jag förstår inte hur man ska kunna samarbeta eftersom samtalen var helt innan julen så var det helt låst. Alltså, det var inget som helst samtal och nu plötsligt har man kommit överens om att man ska försöka samarbeta. Men hur ska det kunna gå? Hur ska det fungera i praktiken tror du? Jag tror inte att det kommer att fungera särskilt bra den här gången heller. Speciellt med tanke på att Luffen hela tiden hoppar fram och tillbaka som en enbetshönan. Jag, jag tror inte att alls att det kommer att fungera den här gången. Utan vi, kommer, vi kommer säkert att få, få se en ändring för något håll igen jag tror faktiskt att det kommer att bli ett nyval ändå ja Ja, Man tycker Vi kommer säkert att få se ett nyval ändå Om, det, det, här om det här hoppade fram och tillbaka gynnar ju inte demokratin särskilt det om, det. Om, om det är slutändan kör fast så att säga på viktiga beslut och sånt om budget och sånt Då blir det trots allt ett nyval i alla fall senare Om det här spricker så att säga, det går inte, det blir ohållbar situation om, om det blir låsta lägen i olika, inför viktiga beslut om budget och sånt Det spricker så småningom, då blir det ändå utlysning av ett nyval Ja, så. Så Löfven har en mycket svår situation, har han inte det? Han har en oerhört svår situation, jag glömmer att jag inte heter Stefan Löfven, det kan jag säga direkt. Och att jag inte är så han har faktiskt, någon skulle nog vilja säga att han har den svåraste situationen så någonstans i Sverige oavsett eh, partipolitiskt håll har haft. Och har för övrigt skulle jag vilja säga så att Men under, under många år så har ha Han sitter inte i någon bra sits, det gör jag absolut inte Socialdemokraterna var ju det klart dominerande partiet Under kanske 40 år i Sverige Var det inte det? Det var ju ett mycket starkt parti alltså Arbetarrörelsen vet du, Med folkens hus och allting Och de äger ju tidningar och Det var ju stort men Så kom liksom där på 70-talet, 76 Så kom en brytning då med en borgerlig regim Och sen var det väl 82 som vi hade en borgerlig regering igen Var det inte det? Och sen var det... Var det, ja, det är och sen 91 så var det borgarna igen. styrde borgarna igen under några år va? Och sen kom Sosarna ja. tillbaka. Ja, var och nu har Sosarna kommit tillbaka efter Reinfeldt. Men Reinfeldt var väl en katastrof tycker du inte det? Fredrik Reinfeldt. Åh, ja, men jag tycker det säger väldigt mycket om när det när även... När, om man ska prata just uh, katastrofer så tycker jag det säger väldigt mycket. Och jag tänker på just Stefan Löfven att, att även Mona Sahlin faktiskt... Hör öppna ha dömt ut det som Bluffen håller på Men jag tycker jag säger oerhört mycket, med tanke på vår själv sysslar med, och med tanke på vår är en sorts person. Va? Va? Va? Alltså, det är ungefär som ett apple. Dömer ut ett annat äpple Nej men alltså förstår jag menar Ra Ra Ra Reinfeldt var med Var Reinfeldt med på TV4 Persson, det är ut. Reinf Reinfeldt var med på TV4 tror jag Och han sa så här. Han kämpar för de som kommer till Sverige som invandrare Han kämpar inte för de som har varit här i generationer Alltså han kämpar för invandrarna Som kommer till Sverige Han kämpar inte för de som är säga, Urgamla etniska svenskar Som har bott här i generationer. han inte för de invandrare som är man är, man är ju blandad själv med en svart man Och den här, den här, den här nya ledaren Har ju ändå en, en kille från Indien då. Det är därför hon heter Batra i, Som sista namn va? David Batra kommer ju från Indien va? Så där fick man förklaringen Det är klart att man är gift med en man från Indien Då värmer man ju mycket för invandringen till Sverige Men de här Moderaterna Vad bor de själva? Moderaterna bor ju på Östermalm, Djursholms, Öspy, Dandryd, Lidinge och så vidare och så vidare. Där bor de faktiskt. De bor inte i Rinkeby och så vidare. Och Den här ledaren för Vänsterpartiet, Sjöstedt, faktiskt, han bor faktiskt på Östermalm utav alla ställen. Så att, där kan man undra varför han bor där. Det kan man varken. Fyra på hur du. Ja, och sen hade vi den här gamle partiledaren då för Vänsterpartiet, Lars Åhly Som för några år sedan sålde en bostadsrätt på Ringvägen på Södermalm Och fick in mer än 3 miljoner kronor Så han, han vurmade själv för hyresrätter Men sålde själv en bostadsrätt för över 3 miljoner kronor det, det tycker jag är ett jäkla hyckleri Att man värmar för hyresrätter och säljer själv en bostadsrätt för över 3,5 miljoner kronor på ringvägen gjorde han. Han bodde alltså i en bostadsrätt. Och sålde den. Jag kan säga också att om du har Skype så kan du ringa in här på Sverigekanalen. Vi kan inte ha någon telefon idag. Vi fick lite tekniska problem med den dator som skulle ha varit egentligen. Det blir lite konstigt avbrott där. konstigt Och du låter ju bättre nu. Ja, det var nog tydligen att vajsa här någonstans med min uppkoppling på något sätt. Men det var väldigt, väldigt konstigt för att jag förstår inte varför det är ju Skype som det strular med för att... Det är inget ingen andra del av internet som jag är inne på stula inte Så varför stula ju Skype? Jag fattar inte riktigt Så du hade jo... upp... Har du någon aning om vad det kan vara som orsak den på? det Du menar att uppkopplingen till internet var, var som skulle. den skulle fast... Ja, fast. Ja, är, det är skype. Ja, du, kan ju, du kan ju testa med att, att om, ominstallera Skype Eller ta bort den och ta hem en ny version av det Ungefär det skulle krångla du. Du kan, kanske, kanske brandväggen äh, försöker blockera den, tror du kan det vara? Nej men den nya versionen köper inte jag på den punkter Jag kan tala för också varför För att det har varit bara När jag har lagt hem den nya versionen Så går det inte ens att komma ut på Skype Här Och varför det gör det? Det har inte jag en aning Och så därför köper jag den gamla versionen till sig Nej just det Det var ju nog krångla med Skype Det var ju fler som hade sett problem De påstår ju sedan att Skype hade rättat till det Men jag har inte märkt några skillnad alls Nej och det är konstigt också Att det program som har funkat till 100% Plötsligt kan börja krångla liksom man måste ta bort det helt och hållet alltså Telekons, inte. Jag fick ju göra det hela tiden då, När jag var med i bara att, att, Efter varenda gång som jag var med Så var det tvungen att ta bort Skype och omminstarera igen men du ut från så att det version uppdateras automatiskt den där versionen har in, då är det ut på Jag tänkte tänk, jag ställa en fråga till dig så här. Fast, ja. Massmedia och så vidare, försöker alltid framställa den här massinvandringen så jäkla positiv. Kan du komma på någonting en enda sak som är positiv med massinvandringen till Sverige? Vi har inte arbeten. Vi har inte bostäder och det kostar enormt bara de tre grejerna. Vi har inte arbete så det räcker till, vi har inte bostäder Och det kostar alldeles hotell, så det mycket Men kan du komma på någonting som är positivt? Du kan ju köpa pizza och kebab Till exempel om du vill ha va Det, det är ju väldigt positivt, är det inte det? Jo, alltså det finns positiva saker med Men Det ska man inte stryka och underslå Men hur många är dessa positiva saker jag Det är det man säger så frågan tycker jag då men Det här, det här smärk Pizza det är väl en positiv grej Och, och även... Det här snacket som den här prästen körde med på Radio Hedermor Att liksom, eh, tomten kommer från, eh, från, eh, från eh, tur, eh, Julgranen kommer från Tyskland Och tomten från Turkiet Och Lysie kommer från Italien Men liksom, vad har det med invandringen att göra? Måste vi ta hit människor bara för att vi tar hit vissa sedotraditioner från andra länder Och formar det till en egen kultur? Det är ju dåligt, dåligt resonerat ja, tycker jag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 Va? Va? Inte, det, jag, jag, säger här, jag, jag avslutar att säger Oavsett vad det är för parti som man reagerar mot Jag tycker inte att kyrkan ska blanda sig i politik överhuvudtaget. Det ska inte finnas så till som är kyrkohal till exempel Nej det är Det ska tokigt. inte finnas till som är kyrkopolitiker överhuvudtaget. Kyrkan ska hålla på med det som de ska hålla på med så att säga. De ska inte blanda sig i politik Och det gäller även inte bara eh, svenska kyrkan Utan det gäller alla religiösa samfund Som finns så här tycker jag Oavsett om man eh, Ja, Oavsett om man äh, håller, jobbar i, eller, håller på med saker i en synagog eller om man håller på med grejer i en moské man ska, Det ska inte blanda sig i politik överhuvudtaget Vet Men vad Jag, jag hör tycker att det är fel, man ska skilja på det <skratt> Vet du vad, vad jag hörde på Stockholms närråde. det var en sån här religiös kyrka Och vem, vem hade bjudit, bjudit in till kyrkan, den här Dogelito Dog ja, Den här rapparen, han, har inte han varit kriminell förut? Jo han är väl fortfarande i viss månader varför fick han komma in i en kyrka och hålla, och hålla tal där? alltså Och berätta om sin ungdom att han har, han har ju varit en kriminell... Han, han har varit här, han har snattat och så vidare va? För de var så fattiga. Ja. Jag tycker inte kyrkan ska bjuda in sådana killar egentligen. Så alltså. De är ingen förebild tycker jag. Ja, jag tycker som sagt var inte... Nu är inte, nu är inte han någon gangsterrappare va? Han sjunger liksom inte sådana här om... om, om, om Ja, brottslighet och snuskiga ord och sånt Han rappar kanske på ett kul sätt Men ändå liksom att den kulturen som han förespråkar Det är, det är ingen svensk kultur alls alltså så våra svenska ungdomar ska Och kyrkan ska inte ha med sån hip hiphopkultur att göra överhuvudtaget Och till och med så har man såna här popband och grejer i kyrken Med förstärkare och sånt Jag tycker det väldigt konstigt Det är långt ifrån den här tanken som kyrkan hade förr i tiden va? Kyrkorna, hur, mycket, hur mycket pengar har den svenska kyrkan alltså, de äger skogar och så vidare, det stora problemet för den svenska kyrkan är att så väldigt få människor numera besöker kyrkobyggnaden alltså, det är väldigt få som, som besöker kyrkan, utom kanske vissa högtider per år, men i en stor del av året så är det väldigt li, lite människor som besöker kyrkan, förutom vissa ja, som, som giftermål och vissa, vissa högtidsdagar julmässa kanske och så vidare va så det stora problemet för kyrkan är helt enkelt att, att uppvärmningen av kyrkan till exempel, kyrkobygdena kostar enormt mycket bara att värma upp dem. Men de har ju kapital, kyrkorna. Men som sagt, vad kyrkovalet tycker jag är mycket märkligt val egentligen. Att man ska ha kyrkopolitiker, det håller jag verkligen med. Jag har aldrig röstat i kyrkoval heller. Aldrig alltså. Nej jag kommer inte, jag har aldrig röstat i någon sån två Nej, jag håller med dig att kyrkan ska inte ha någonting med politik att göra Det är helt fel Religion, man ska skilja på religion och politik jag har rätt i faktiskt Man borde avskaffa de här kyrkopolitiken och allting Va? Vad säger du? Jag tycker man, du hade helt rätt Man ska avskaffa de här, det här kyrkovalen som det kallas Kom ut Är det bara fjärde år man har det också? <hör> att de här politikerna ska sitta i kyrkoförmäktige och bestämma olika saker <hör> Det ska inte vara några politiker som bestämmer inom kyrkan heller ju nej, har, är, är, är du medlem i svenska kyrkan förresten? Ja, jag är faktiskt det tyvärr Jag skäms faktiskt du, var det många gånger för Om du går Om du går, om, om, jag Ja, kyrka, ja du sparar mer än 2000 kronor per år kan jag säga att du sparar ja, gott. Man måste fylla i en blankett bara, det är bara en speciell blankett Utrede heter det va, du vet, fylla i den Och skicka in Det måste man göra för i november tror jag, varje år Så att jag gick ut för flera år sedan faktiskt För att uh, jag vill inte ha någonting med svenska kyrkor Men jag, jag tycker att gamla kyrkor är väldigt vackra till exempel Det måste man verkligen säga, de är ju gamla alltså, Det är ju från tusentalet alltså Så pass gamla kyrkobyggnader har vi och, och, och de är så vackra och fina som byggnader alltså Ja just. Det är ju en del, det, verkligen alltså Kyrkabyggnaderna är ju en del av det svenska kulturarvet Med tanke på hur otroligt gamla de är vet. Du? Ja. Men hur gjorde de kristna alltså på den tiden De, de till och med dödade människor Som vägr vägrade gå över till kristendomen som, som trodde på den gamla religionen Som Asadyrkan Alltså vill de inte gå över till kristendomen Så kunde de faktiskt bli dödade även i Sverige här Så det var inte lådigt alltså Man ska inte säga att de kristna var så väldigt äh, Fredliga människor, det var de inte heller alltså de kunde döda ja, det, är ju, man säger så här, det har ju begåtts vidra saker i kristendomen på, Det har ju begått svidra saker Naturligtvis inom islam också den stora skillnad mellan kristendom och islam Som jag ser det idag Det är dock att om man pratar just det här med att det har begåtts vidrig Det har ju mer och mer i kristendomen Har det ju slutat Nästan begåtts vidrig Men islam, inom islam så fortsätter dessa det Där har vi en, en skillnad Mellan islam och, och, och kristendomen Naturligtvis och jag tycker också att det är, stor, det är en mycket stor skillnad också mellan gamla testamentet och det nya testamentet Och de här vidriga judiska skrifterna som Talmud till exempel, de är verkligen grymma där Det är inga trevliga skrifter, jag tror inte det är några prä, präst, präster som sitter och läser i gamla testamentet Där man ska ta en uppstöd till son till exempel, ska man ta ut i staden och stena honom till döds Jag skulle vilja höra den präst som, som, som predikade de, de, de, de, de raderna i gamla testamentet va? du Hört talas om någon präst Inom eller, eller i kristna kyrk Eller i kristendomen som har predikat för sådana saker Eller alltså, jag tror inte att jag kommer att för att kunna höra det Sen ska man ju, som sagt inte stika ut och med att det sker vidheter Inom kristendomen också naturligtvis Men hur kan, det, hur kan det vara så att gamla att Det har skett det mig är väl att det inte gör det längre med sin bilhet är Men det Men är det verkligen samma gud som har nya testamentet Jämfört med det gamla Det gamla är ju liksom en gud som ska straffa Och greshopper ska komma Och skörden ska förstöras så de, de folkgrupperna, sju stycken, ska utrotas från jordens yta Liksom han uppmanar alltså att de ska döda sju olika folkgrupper som fanns på den tiden Jag tycker att det, det, det går inte ihop med det nya testamentet som har ett helt annat budskap Ett helt annat budskap Det finns inget det är ingen straffande gud i det nya testamentet som det är i det gamla Det är en enorm skillnad jag får inte, jag får inte, jag får hela inte att gå ihop alltså. Om det bara var det nya testamentet, det skulle jag acceptera. Men när du har det gamla också va? hur ska man kunna förklara? Det är en helt annan gud, det är en straffande gud. I det gamla testamentet som jag talar om nu då. det. finns audioböcker att lyssna på också, när man läste in hela Bibeln alltså. Men du har ju också de här judiska skrifterna, som heter Talmud till exempel. Ja, just Sen när jag säger att det fruktansvärda Grymheter från Koranen också Att de, de kristna skulle man bara Ja helt enkelt döda bara De, de, de ska dräpas och, och, och, och dödas Helt enkelt Om de inte vägrar gå över, om de vägrar gå över till islam Så ska man bara utplåna dem helt enkelt det, Och det är då det är citat från Koranen Det står exakt från Vilka verser Som de har tagit de här Det kan inte vara påhittat helt enkelt Du förresten de här, här muslimer, så, så fort det har varit så här terrordåd, vet ute i världen någonstans Då kommer alltid fram såna här religiösa ledare och säger så här: Nej, nej, nej, det här är inte islam Isla Islam är fredens religion och kärlekens religion Kan du hålla med om det? Är verkligen islam fredens och kärlekens religion? Jag håller med om det alls Orsaken till att jag inte kan hålla med det är rätt enkelt Islam är inte fredens och kärlekens religion Det är det som orsakar orsaken till att jag inte håller med om det vad, vad står det för någonting i Koranen egentligen? Är det verkligen fredens och kärlekens budskap? Jag skulle vilja säga att de här killarna De är, de är, de, de, de är lögnare Riktiga lögnare ja, det, är... det är klart att de tar avstånd I Australien så var det 14 grupper nu Som tog avstånd från det här, den här galningen Som dödade människor på en café eller vad det var Det är klart att de tar avstånd De kan inte göra annat De kan inte säga att det var bra gjort va? Nej men en islam är inte fredens religion, det är inte kärlekens religion heller. Och, re och kristendomen, hur många, hur, många människor, hur, många människor, hur många människor har dödats i kristendomens namn, hör du? Hur många människor har dödats i religion? Jag, jag ser på vad som hände när de här, här korsfridarna på. Det var ju mängder av folk som dödades och allt i religionens namn, och jag vet så att och, men islam är så saker inte batten heller så att. Men hur man, hur... Jag tror jag säger att kristendomen och islam Har alldeles så mycket gemensamt Det är därför som representanter för olika religioner Inte gillar varandra på den punkt så är en orsak, en väldigt enkel orsak, Men det, det är ju för fasen för Det är ju för fasen religionerna alltså, som är orsaken till krigen Är det inte det? Det är ju krig alltså, mellan, mellan mellan muslimska grupper Shia och Sunna Och mellan kristna och muslimer Och även andra religioner alltså ja kanske inte, Det finns vissa de här, de här munkarna Vad heter de här andra Uh, vad heter de här munk munk munk där i Thailand? Vad heter det? Det är ju uh, Buddha-religionen du vet där ja, just det, de här, uh... Vad heter det? Ja det, det är, buddhism, är det ju buddhismen ja, ja buddhismen ja uh, rättare, så. Jag vet inte om de döda människor också men alltså det är ju religionerna som orsakar de här, de här konflikterna helt enkelt Det är ju helt klart va? Ja, utan religionerna så ska det inte vara. Det är ju religionskrig till stor del alltså. Och sen är det etniska konflikter också, som det kallas då. det, ja, det kallas ju för det, men i Sverige så heter det då rasismen, heter det vad. Men i andra länder så är det etniska konflikter, säger man ju alltid på radio och tv. Men det är inte Sverige. I Sverige finns det inga etniska konflikter. Där finns det bara rasister som du och jag. Ja står vi är de värsta rasisterna i oss ja. Men religionerna är orsaken till konflikter Och vi har också de här konflikterna i Sverige Och det skulle inte förvåna mig vet du, om det är konflikt bakom den här moskébranden i Eskilstuna Att det ligger en konflikt mellan shia och sunna För det kan man ju kolla upp också Vad är den här församlingen nu i Eskilstuna? Om det är en shia eller sunna muslimsk församling? Det är antingen det är det ena eller det andra Det är antingen det är shia eller sunna och att talsmannen skulle ge mig fast den tillhör den andra sidan så att säga. Och då har vi, då har vi fått en konflikt mellan muslimer i Sverige. Men de, är, de här ministrarna och sånt säger att det här är ett avsjövärt dåd Och det kan man hålla med om. Men de är så jäkla säkra på att det skulle inte förvåna mig om, om det inte var någon svensk rasist. Utan att det var en annan muslim som har gjort det här illdådet alltså. Det skulle inte förvåna mig dugg. Jag skulle vara helt säker på att det är så. Jag skulle tro det också. Men, än så länge vet vi inte Men varför backar polisen om uppgiften Om att de hade ett vittne på att en människa hade sett kasta in Jag menar, hur kan en, en brand uppstå sådär enormt kraftig och sådär fort va? Alltså det måste vara en vätska Förstår du? Ja, absolut Och varför gör man så här Det var ju både kvinnor och barn där inne Jag tror inte ens att den värsta rasisten i Sverige skulle försöka bränna ihjäl kvinnor och barn Jag tror inte det så när Om det inte var en svensk galning alltså Någon sån cykfall, va? Det är ju fruktansvärt egentligen Att utsätta kvinnor och barn för, för sådana, Det är grov mordbrand det här Och polisen har väl ingenting att gå på Vad jag vet för, för tillfället Nej det verkar inte som att de har ett skit att gå på fram, Men vi får väl som sagt att Se vad det är som är Orsaken till att, att, att någon försökte bränna ner moskén, eller försökte jag skulle nog vilja säga att den som försökte bränna ner moskén lyckades. Inte, moskén finns ju fortfarande kvar fast kraftigt utbrända, naturligtvis. Men moské var ju inte uppe eller något sånt Hade han brunnit upp så hade du inte bara moskébrunnit upp Utan hela huset där moskén var hade brunnit upp naturligt Så personen lyckades ju inte riktigt sig på i Men du Löfven har tänkt att bilda en samlingsregering Tillsammans med samma partier som han inte fick ha något samtal med Före jul Och som nu plötsligt har gått med på att de ska ha samtal Och försöka göra upp de här budget och sånt Det var ju ett otroligt kohandlande helt enkelt att få igenom sina olika viljor Det, är ju, det var ju helt låsta positioner innan julen det var, det var ingen som helst samtal då, går du med det? Nej, alltså, det var helt låst då. Ja, och, och nu har vi, ett, vi ändå är inne på det. Där, så skrev jag faktiskt ett längs strax eh, någon dag efter det när jag var så förbannad över det hela panikan så det här jävla det här var rädningsfritt. Ja, till. det var som en sandlåda. Och jag sa ju över det att jag, jag, ja. jag, jag bestämt mig för att jag kommer inte att rösta om det blir ett val, för jag är trött Nej. på den panikan och allting inget så skit. Jag, jag är trött på hela dretet hela tiden. På värmlandska. Jag, jag tycker att det är inte är värdigt politiker att hålla på och bete sig som nerpissade skitungar i en skit i samråden. Så man skriver ett långa om för Jag tycker att det är värdigt. Svenska politiker eller politiker i det allmänna till Svenskvicks håller på att Det gäller oavsett parti. tycker att det är löjligt. Och partiet är så yngligt Ja, och så och kommer det inte att rösta i, i som sagt då, nyvalet, och det blir ett oavsett vart de står politiskt, men jag tror att det blir, kommer det bli i alla fall. Och vänsterpartiet får ju inte heller vara med förutom SD så Nej. det är inte bara Sverigedemokraterna som är helt borta i besluten, utan även vänsterpartiet, de, de, de, är ju inte heller, de får ju inte heller vara med. Och, och, jag förstår liksom inte att låsta positioner innan julen, och nu plötsligt har man kommit överens om att det ska inte bli något nyval. Och hur ska man kunna gå vidare nu? Nu som man det komma o Orsaken till att inte vänsterpartiet får med de här förhandlingarna är det att, att alliansen vill inte ha någonting att göra med den socialdemokratiska regeringen där, där vänsterpartiet är med. Det har de ju väldigt klart och tydligt sagt och därför så valde väl med bort vänsterpartiet. Samtidigt så gjorde han en rejäl tabby där skulle jag vilja säga med tanke på att vänsterpartiet har ju alltid stöttat en socialdemokratisk regering. Och nu får det inte de vara med. Det blir ju ganska. Konstigt resonemang från Lufiens sida Så jag tror att Lufien kommer att Jag tror att det kommer att man det. Kanske, man kanske säger så här att om ni Får igenom det, er budget På ett område så, vi, så kan vi köra varannan grej Alltså att nästa gång så ska vi ha igenom våran budget och får ni igenom nästa Alltså vi tar, var, vi tar varannan budget Eller varannat varannan Vad ska man säga, annat beslut Vi kör den, ja. den ritualen, alltså varannan Vi får igenom vårt Och så kohandlar de liksom att vi Får vi igenom den grejen så kan vi godkänna nästa, nästa punkt åt er. Förstår jag? Alltså, det, det, den politiken är helt omöjlig i längden. Det, det, det kommer aldrig fungera det här. Absolut. Jag förstår inte. Jag förstår att, hur, hur, hur, hur tror man att man ska kunna regera ett land med, i den här positionen som är nu? Den är helt om, det är orimligt omöjligt att kunna. i längden alltså. Även om man kanske kommer överens om en punkt så kommer det spricka på nästa punkt. Jag tror i alla fall att det blir ett nyval i, till slut, i slutändan så att säga Jag tror det också Som sagt, Jag tror bara att det här är någon sorts Vad man nu ska det för någon sorts äh, Jag vet inte vad de håller på med och jag, jag, jag förvånar då att jag, jag, Hade Stefan Löfven stannat kvar Hade inte Stefan Löfven blivit parti för Socialdemokraterna Så alltså jag aldrig den här situationen uppstått Överhuvudtaget och han ska jag. Nej, det är första gången han är, är, är, är, är statsminister Ja, han, bo, ja han, borde, han borde ha hållit sig kvar vid Det här uh, fackarbetet Även om man inte gillar honom Vidare som fackordförande Så var han betydligt mycket bättre där Han man är som politiker För övrigt är inte Stefan Löfven En politiker Han tror bara att han är Eller som Krintan uttryckte det Du är en legend i ditt eget huvud Det är fack, det är, fack, fack, fack han, han, han har ju varit fackligt ombud då. Ja, han har ju varit det Vad han före, då Metall uh, För och det är oavsett Aha. vad man tycker om någon som fackföre honom, så gjorde han ju... Han, han gjorde det han var bra på, men i det här fallet så tycker inte att han passar som politiker. För han verkar ju köra samma grej som politiker som man kör när han var för Man kan inte hålla på och om allting hela tiden, och kommer man vart. Va? var va? han så tog över efter den där blomman som han hette som dog va? Ja, va. Han tog över efter... Ja, ja okej. Okay. Ja. Han Ja, det kan skilja Stefan Lefjern och större delen av sitt vuxna liv. Så att eh, som jag sa, han skulle ha sig kvar under kanske engagemanget och inte blivit politiker. men man, du, en, massa, mycket, mycket en, en annan sak. Vi säger så här att De försöker komma överens nu om ett budget, liksom, och sen ska de gå vidare till nästa punkt. De ska kom, komma överens, va? fast det var omöjligt för. Men SD kan ju fälla varenda regering ändå. De har ju ändå makten. Och de kommer att göra det också. Ja, jag vad de har sagt hittills så, så kommer de att göra det. Ja men du så men om social om so, socialdemokraterna miljöpartiet och sen de andra allianspartierna tillsammans hur många procent kommer de upp i nu om de skulle, komma, om de skulle försöka få igenom sina förslag alltså i, i procent tillsammans då vi, du vet det här kristdemokrater vad heter det senten folkpartiet moderaterna och har vi, och har, och har vi mer... Centerpartiet, ja, jag drog upp alla SOSA och Miljöpartiet Är de starkare, är de större då än Ja det är klart att de, är, de är, kan, SD, kan SD Fälla varje förslag I alla fall, eller hur blir det? Ja, jag tror inte att det är så, så lyckat att hålla på Och följa saker och ting hela tiden Man måste komma under vart också jag menar, Sverigedemokraterna måste försöka göra så här tycker jag då. Att det här så Att man ska följa Att man ska fälla varje regering som är för denna vansinniga invandringspolitik. Jag, jag håller med om. Vi kan inte ha den politiken och invandringspolitiken som vi har i Sverige hittills. Vi måste strama åt den ganska rejält skulle jag vilja säga. Som Jimmy Åkesson eller om det är sverige rent allmänt som har sagt att vi måste stoppa invandring under ett antal år. Sen är det mm. även 90% procent att ta i, men 80% ska vi stoppa invandringen, tycker jag. Och sen försöka få ordning på den situationen som vi har i Sverige sen kan vi enkelt ut och börja ösa in folk med hinkomspåda om vi känner för det. Du förstår, förstår jag menar. Men det löser ingenting som det är nu. Men samtidigt så tror inte jag att det löser någonting. När demokraterna hotar med att fälla varje regering som fortsätter med den invandringspolitiken så tror inte jag att det är så himla smart att göra det på ett visst. För att det kommer att sluta med i så fall om, om Sverigedemokraterna fortsätter att vara vågmästare så kommer det hela bli, att bli så att så fort det är någonting som inte passar oss med invandringspolitiken så fäller vi den regeringen. Ja, då blir nästa regering och ja, då följer vi den också när det inte det passar. Det går inte att hålla på så. För då, då får vi en situation där ett parti håller på och fäller varje regering hela tiden. Och då kommer vi om vi tycker att vi har ett en, re en regeringskris nu Så kommer det att bli tusen gånger värre Om det blir så, så Den grejen tycker inte jag är bra jag, säga. jag tror inte att det är så många väljare som tycker det heller Sen håller jag definitivt med om att vi kan inte ha en här vanliga invändspolitik Som vi har nu Eller alltså, ja, det, det, det, ja. din. Det, det, det stora problemet är så här Vi har en blockpolitik Med vänster och höger Och SD är inte vänster och SD är inte höger Alltså de representerar nej, nej, de, de, de, de, de står helt utanför de här Alltså block politiken Det skulle egentligen vara alltså Överskridande eh, politik Som går rakt över gränserna Alltså det här med vänster och höger mm. Det är, är helt förlegat det här Det var väl Hattar och Mösser Som det hette förr Och i Frankrike så satt de på vänster och höger sida. Men jag är helt emot den här vänster och höger politiken Jag är inte vänster och jag är inte höger Känner du det att du skulle vara vänster eller höger? Nej jag kände faktiskt inte att jag är någonting sånt, för det, inte sånt, det är så osomt, inte så orsontligt att jag inte känner så sånt. Men vi kallar sig, vi kallar sig att, att vi skulle vara höger. Vi kallar sig för rasister då, så får så fall är det inte gör att göra rasism Nej men du! Jag, alltså, seriöst, jag, jag, jag, jag kan inte Hörö? säga PK-media kallar ju då nationella för höger, i så fall skulle SD vara höger, men SD är ju inte höger heller. Alltså det skulle betyda att SD bara stödjer Högerns förslag Alltså bor borgarna är ju höger så att säga Då skulle SD bara stödja Högerns förslag Eftersom SD är eh, i någon situationstecken höger Men det gör de ju inte heller Ibland så stödjer de ju Det andra blocket så att säga Men det är också väldigt konstigt att, men, ä, Vänsterpartiet är också helt borta från förhandlingar Det kan inte bli någon samlingsregering så länge Vänsterpartiet är borta ur, ur spelet För de är inte heller med De finns inte med alls i några förhandlingar nu Men, men har SD möjlighet att fälla regeringen eh, I och med att de går ihop med, med alliansen då, då, då ligger SD svagare till eh, procentmässigt till, eller hur? I rö rösterna där När de ska rösta i Inför budget och så vidare Förstår jag, jag menar nu? SD är svagare då De ligger under När alliansen går ihop med Löven och Miljöpartiet Då kommer de vara starkare i, i röstandelen När de ska trycka på de här knapparna så då kan de inte fälla en regering som går ihop med alliansen, eller hur? Det går inte. Men hur, hur ska man kunna fixa det här, tror du, om du heter Löwen? <här> hur ska du kunna få igenom? Så att, uh, han, han istället för att hålla på som en, jag vet inte vad riktigt som svenska fram. jag vet inte vad han uh, håller på med, eller vad han tror att han är för någonting, men han är ju inte Sveriges statsminister, han beter sig inte som det här. Han är bara Sveriges statsminister på han, man beter sig inte på det viset som han gör om man är en statsminister och ska representera sitt land, oavsett vilket det är. Andra så tycker inte jag att han är mycket statsminister och inte mycket politiker. Men det, är vad jag tycker det. Men om jag var en liten så skulle jag istället för att hålla på och fjanta sig på det här viset så skulle jag prata med alla partierna i riksdagen inklusive Sverigedemokraterna. Oavsett vad jag tycker om Sverigedemokraterna så måste man för 17 kunna prata med varandra. Man måste kunna visa att man är en trovärdig representant för det politiska systemet och jag tycker inte att Stefan Löfven är det. Han är inte seriös på en enda punkt. Han är ytlig. Han är en. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag skulle kunna säga mycket om vad vill om honom. Man får tänka på att det inte ska vara nationer. Nej, han är, ingen, han är ingen demokrat. Nej, han, han tycker inte att han är någon demokratisk person överhuvudtaget. Han, han respekterar ju inte olika åsikter. Och då är man ingen demokrat. En demokrat ska representera olika. Det är som Sveriges Radio. De ja, måste, man måste kunna acceptera att man, måste, man, tycker, man kan inte tycka om allting. Men man måste för kunna acceptera att alla inte tycker likadant som honom. Jag undrar om han, om han har hört som det är Var det inte Voltaire som... Oh, oh. Oh. Ja. Alltså, alltså. Ja, är så. ja, ja. Alltså, Ja. Nu du ja. är Nu hörs det väldigt dåligt hör du, du är på väg att försvinna här. Säg någonting. Nu, ja, men du, Sveriges Radio tillåter ju inte olika åsikter alltså. De släpper inte fram olika åsikter Och Kent Andersson medverkar det här på Ring p att den 17 december Du kan lyssna på det programmet, han var den första som ringde in där Sju du, Gå in på Sver Sveriges Radio P1 och sen Ring p 17 december Han var den första som ringde in och talade om svenskhet Hörde du vad han sa där? Ja men det där, totalt Men som man sa så brukar inte jag lyssna på Ring P1 för jag tycker att det är, ändras, eller, ursäkt, jag tycker att det är riktigt skit. Jo men om du går in på, Sver du går in på Sveriges radios hemsida P1 och sen ring P1 Och så går det ett ring då P1 den 17 december Då ringer Kent Andersson in den första som ringer in Och han talar om svenskheten där Alltså ring P1 den 17 december Ja, det finns ett... Var det han från Botte som är då då? Var det han ett söndag då, eller? Nej, det var någon chef från Sundsvall tror jag. Han talade, där, han talade där nästan om det var tio minuter ungefär på om svenskheten. <laughs> Jag tänkte att lyssna på det tror jag Ja, och eh, när Radio 1 i Stockholm Hade sina sändningar för så fick ju Kent Andersson Ringa in också, men Aschberg satt ju Som programledare va Och så fort det var någon som hade ungefär såna här åsikter Som Sverigedemokraterna hade ja nu har vi så här Sverigedemokraterna igen så Aschberg Och den här rasisten. nej, där tog de bort dem Då tog han bort samtalen vet du så, Ja Ja det en dålig stil av Arsberg faktiskt när han var programledare på Radio 1 att han tog bort samtalen som liksom, han tyckte att det här var någon sån här rasist-samtal det är sån här typisk supporter Sverigedemokraterna som ringer in och förstör vårt program och han kopplar bort dem helt enkelt efter ett tag så tog han bort samtalen och var lika med Kant Andersson och en gubbe som heter Lennart där tror jag Lennart pratar om annat men i alla fall Kant Andersson blev bortkopplad flera gånger och även andra som hade liknande åsikter och kritiserade invandringen det var ett jäkla dåligt telefonprogram där, där man tar bort samtalen som inte har samma åsikt som Asperger har va? Bara för han tillhör ju Expo-kretsen där, han, han är ju ordförande va? Är inte det? I uh, det Expo där? Jo, det är någonting sånt, särskilt. Ja. ja. Och uh, Asperger tog bort samtal som inte, som, inte, han, som inte... Han delade inte samma åsikt va? Jag tycker det är eh, otroligt. Ja, man är är man ja. Men det är och jag man ingen man behöver inte tycka om alla åsikter. Det ska man naturligtvis inte göra, eller man måste ju kunna acceptera att alla inte tycker likadant. Och kan man inte det då har man stora problem skulle säga. Och Kent Andersson mycket. Katte Andersson mycket fråga mig så här, varför ringer du inte Ring P och då säger jag så här, så länge de har den här förbannade telefonslussen på Sveriges <skratt> de har alltså en telefonsluss på Sveriges radio. Där det går till så att du ringer in till dem till Sveriges radio och ja, de ska släpper inte ut dig i sändning utan du kommer till en sluss och där säger de så här Vilket ämne vill du ta upp? De tar ditt telefonnummer och namn och sen är det en, en producent som bestämmer vilka samtal som de ska ringa upp Alltså Sveriges Radio ringer tillbaka så att säga Och de som de ringer upp igen, de släpper de ut i sändning Det vill säga Sveriges Radio bestämmer alltså i förväg vilka ämnen som ska få medverka i själva sändningen Och det är alltså en form av... Jag kan kalla det ju, för fascistiskt, det är faktiskt det ju att är ju det, det betyder att alla det är en förhandscensur Sveriges Radio förhands Närradion i Stockholm var mycket populär Därför att människor, till skillnad mot Sveriges Radio Fick komma rakt ut i sändningen De ringde till en studio Och samtalen lades ut i sändningen Ingen frågade i förväg så här Vilket ämne tänker du ta, vilken åsikt har du I förväg så säger Utan rakt ut i eten. Och ibland så var det någon galning Ja men det stämmer, stämmer, det är därför jag inte ringer in till P ring P1, jag tycker att det är, det är ett Jag tycker jag, det har vi inte medverk i som gör det. var ju som Nils-Erik, Nils han, han, han uh -huh. var ju ofta han inte kunde, nej det var Ola Kurt Nilsson uh -huh. som hade ringt in där några år, jag tror det ringde också, då blev de ju stoppade, men de bytte namn hela tiden, eller bytte... Jag vet inte om det var, var det Inneson Som, som bytte telefonnummer från någon ringde Han ringde från olika telefonnummer någonting sånt. Jag tror jag läste att Hennix hade Hennix hade, hade ringt för ett helt annat telefonnummer Och så att han, han hade varit tvungen att använda ett falskt namn Och då kom han ut i sändningen För de kände inte igen rösten tydligen på han det var ju sista gången som jag, som jag hörde att Hennings var med där. Men alltså om, om Sveriges Radio tar bort den här telefonslössen, då är det en riktig telefonvägteri-program Och Sveriges Radio skriver så här att ring P1, det är den verkliga yttrandefriheten. Och då skriver jag så här att nej, det är det inte. Så länge ni har den här telefonslössen, då är det förhandscensur utav åsikter. Det är inte fritt att ringa in till Sveriges Radio. Då de kollar i förväg vilka åsikter du har. Och de rätta åsikterna... Det är bara de rätta åsikter som släpps ut i själva säljningen. I och för sig, kan inte Andersson får ju medverka ibland va. Det är ganska kontroversiellt. Han pratade om svenskheten där alltså. Den 17 december kan man lyssna på Ring p på Sveriges Orders hemsida. Han pratade ungefär 10 minuter där. Om svenskheten. På det då. Men å andra sidan Hur många invandrare är som ringer in Och får babbla hur mycket som helst Och den här programledaren, hur, programledaren som är på RingP Den människan är alltid partisk Inte opartisk ja, Men det är ju så tyvärr det det är jag, jag vill ju inte prata med en person som är sådant Jag tycker att det är viktigt att alla människor får göra sig röst hörda och därför ringer jag inte PET. För jag vill inte begära att någon fascist-typ och så vidare ska acceptera annars åsikter. Jag vill inte göra det. Det var det, var, det var det bättre om programledaren på Sverige så. det var, var helt opartisk och inte liksom hade en åsikt åt något ja. tal. Utan liksom släppte fram människor som var emot invandringen och sen kopplade ihop den med människor som var för. Så kunde de två lyssnarna ha en diskussion emellan, För det blev liksom inte bli det här. Att... Det var ju det intressant om det vore så. Jag ja. tror gång det var en grek som ringde in dagen efter. Där det stod klart att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen Och den första personen hon fick prata med var Alexander Plaskadilud Du heter du Ja Och hon började ju då hacka på honom hela tiden Han menade ju på det att det var många som har röstat in Sverigedemokrater För det är många greker som har röstat på dem Bland annat har han några andra invandr också Och han ville ju då se att Anneli att han hade röstat på Sverigedemokrater Var att han ville se ett stopp för den här kriminella utvecklingen, eller grov som vi har att han Och då började Alexander plaska ner och fråga: men, men, har, har du blivit missad nu? Hon är ja, men varför, varför röstar du för att man ska stoppa grov brottslighet? Vad har gjort illa dig, ingen Men varför röstar du för det då? Då, då börjar de köra med en massa påhopp på honom och jag har tänkt oh, oh, här: Okej, okay, du kan inte ens acceptera en person som har någon åsikt om det. Även om personen är från samma etnitet som det, så kan inte du inte då acceptera en person. I alla fall, jag tycker att hon är ynklig tycker jag. Ja, oh, hon är väldigt Och hon oh. kommer bli ynkel Ja, men nästan skulle kunna tro att hon är född yklig, hon kanske är det ju själv, det var också att vara men hon är ju inte med i programmet. Det blir det, blir, det, blir, det, blir, det ram. Men jag tycker att det blir ykligt När man håller på och, och, och hackar på en person på det viset som hon gjorde. Han var ju faktiskt invandrar, själv och själv invandrar och hon säger att man ska försvara invandrare Och så hackar hon själv på en som bara ja. om att det här personligt har Och sen sätter Sveriges radio gärna invandrare som programledare För sånt program. Och så ska du ringa in då och, och kritisera in. Invandringen där programledaren själv är invandrare Det blir ju inte heller partiskt Eller opartiskt ja, Det blir, blir ju ja, tvärtom, det blir ju partiskt va ja, Men Sveriges Radio, Sveriges Radio är mästare på att ha med en massa såna här människor från andra länder Som talar dålig svenska och sånt Det är ju ren propaganda skulle jag vilja påstå att det handlar om ja, det, det blir ju det tyvärr Sveriges Radio är hemska helt enkelt Det är ju ren hjärntvätt de håller på med Och de får alltså skatt, det är alltså skattefinansierat det hela va Ja. Utan staten får de med bidrag För sin verksamhet Plus licenspengar va ja, Men som sagt Vad de förlorar ju det där med att Datorer, datorer är helt fritt Du, kan, du behöver inte ha någon tv Du kan ju titta på datorn så kan du ju se programmen Ja och andra länders tv-program, och alltid. Jag tycker det är så intressant faktiskt. Jag kunde se, jag såg från Australien för ett tag sedan. Det var ju det, var ju det här händelse på kaféet, va? Men det var ju någon, psy någon psykiskt störd människa liksom, som, som eh, lyckades döda två människor. Vad gick till där nere? Uh, ja, det var väl någonting sånt. Men man måste, inse, man måste inse en sak Att även om muslimerna som kommer hit är vanliga skötsamma människor <laughs> Så är det så att religionerna Det är religionerna som orsakar de här konflikterna Och spänningarna mellan, mellan, mellan muslimska grupper Shia och sunna Mellan kristna och muslimer Det är ju det I de här olika afrikanska länderna Där, där islam har stormat in Där, där hugger de av huvuden och armar och ben Ena gången så är det kristna som dödar muslimer Och nästa gång så är det muslimer som dödar kristna Med koranen i handen eller, eller med bilen i så religionerna, det är det som orsakar. Det är så lika helt enkelt som jag sa det är lite igen därför, eftersom de inte gillar varandra. tror jag lite ja. <laughs> det kan vara så i alla fall. Så att, ja. Men de kristna kan ju knappast komma med nya testamentet i handen och hugga av huvudet på, på en muslim. Det måste vara gamla testamentet som de använder i så fall. va? För det nya testamentet har ju ingen straff stra... Ja då har du rart <laughs> jag, jag förstår vad du alltså, Det var en, en konkret sånt där du det. Ja men det, det Man måste använda sig av gamla testamentet då Dels är det ju då Och sen, i, i Afrika har det någonting annat också Där har de nämligen stamkrig. Och det är ju svårt för oss att fatta vad det kan handla om Att det är olika stammar De, de, ser, likadan, de, ser, de, de, de ser likadan ut men De är svarta och, och Man ser ingen skillnad men det är olika stammar så att det måste man lära sig vad det, är, vad det egentligen är Det handlar alltså om stan Du har ju hutsi och tutsi, hade du 800 000 döda människor på, på sex veckor Alltså det var ren slakt va Armar och ben Och de som överlevde kanske De hade inga armar Inga armar kvar Nej, sådär. Det var hemskt hemska, hemska. Ja Ja Ja det funkade ganska hyfsat Du hade lite tekniska problem med skypen ibland där Ja, jag har så länge så själv har varit med på på läget så nu jag var med som lördas just i, i det här projektet så. Ja. Men absolut på i alla fall. Jag hör då. Jag, ja. jag, jag kan inte jag kan inte bidra på lördag. Det kan jag inte vara så vi direkt då. Ja, vi hörs igen. Hej. Hej, vad har gjort? Hej. Och där Vi fick alltså tyvärr eh, tekniska problem med eh, C-datorn som är ansluten till port nummer 2. Däremot så blev det inte några avbrott på B-datorn som också är ansluten till port nummer 2. Och samtliga datorer använder port 2. Men ändå blev det avbrott på åtminstone två stycken korta avbrott som jag har sett. Jag har inte haft skärmen igång på C-datorn här, men åtminstone två kända avbrott blev det på C-datorn. Och därför var jag tvungen att ändra om och köra från B-datorn där det inte har varit några men det har inte varit några avbrott här nu på på mycket lång tid men det finns fortfarande ett känt fel med IP-adresser som CITIUS i Stockholm har dock så är området där jag bor borttaget men tydligen så kan det drabba men det borde egentligen inte om det blir avbrott på C-datorn så borde det också ha blivit avbrott på B-datorn eftersom de använder port 2 och port 1 används inte alls överhuvudtaget just nu Så att det är lite oförklarligt att det skulle hålla på Det har inte varit avbrott nu i veckan till exempel Och väl knappast förra veckan heller va Så att, det är lite mystiska grejer det här Men att eh, Husen är alltså närheten av mig här Precis utanför och sånt Där är det fortfarande kända fel med det här Med IP-adresser Det vill säga att Man erhåller ingen IP-adress Eller man tappar bort den det är Alltså avbrott va Sen hade ju lite ibland lite knepigt där med sin skype då Eller vad det var som orsaker det, det, det blev väl, Han försvann väl två gånger tror jag Jag hade gjort i ordning faktiskt en ganska häftig signaturlåt grejer här På C-datorn som jag tänkte använda som signaturlåt grej, faktiskt Men nu sprack det faktiskt, jag var tvungen att skifta dator så jag är lite förvånad över att det kan bli avbrott på en C-dator som använder port 2 men inte på B-datorn. Och det var två kända avbrott på C-datorn här via port 2. Men B-datorn blev inga avbrott på. Och ändå går de på samma port va. Och för att förhindra avbrott som det blev nu på C-datorn, åtminstone två, så gick jag över till B-datorn istället då. Det är lite jobbigt för mig faktiskt när man ska planera allting och så plötsligt ser man att det börjar att spöka med de här avbrotten igen. Och jag har svårt att förstå varför det blir så här faktiskt. Ja, väldigt svårt att fatta. Jag är väldigt besviken faktiskt för jag har inte varit med avbrott någonting på C-datorn sedan jag kopplade om alltihopa. Så att det bara gick via switchen till port nummer två. Och port ett används inte alls. Och ändå så blev det två kända avbrott och för att undvika det så kopplade jag om till B-datan som sagt och, ja vi hade lite knepigt med skypen på kärpstryparna jag tror vi tappade bort honom två gånger ett misslyckat samtal till Lars August på Filippinerna också vi gick inte någon kontakt med honom men han verkar ha överlevt den här stormen som var där nere det är olika delar av Filippinerna som det var någon sån här med döda människor och liknande Ansvarig utgivare Gunnar Andersson och vi hade 27 december 2014. Så bortsett från lite mindre tekniska problem med skypen från Karpstripan så var det i alla fall inga avbrott här på B-datorn då. Och just nu verkar det lugnt på C-datorn men det är tråkigt det här i alla fall och... Äh Citius.se har fortfarande driftstörning här Både för Hedemora och Långsötan Som gäller vissa områden Ja det är tråkigt det här Man ska kunna ha ett internetsystem Som man betalar 409 kronor för per månad Och inte får man någon sänkning heller När det är avbrott i flera dagar Och knepigheten Man borde ju få rabatt att säga Man ska ju inte betala för någonting som inte fungerar som det ska Jag läste att Telia skulle stänga ADSL-stationer också och människor förlorar då helt enkelt sin internetuppkoppling. Det verkar också mycket konstigt också. Finns inget alternativ där så har de ingen anslutning till internet överhuvudtaget. Och människor förlorar då helt enkelt. Ja, så där låter det. Ja, vi skulle egentligen ha kört från C-datorn här och haft... Jag att Det var Kent Andersson som ringde in på högtalartelefonen och han hörde inte mig där. Det ska kunna höras via en inbyggd mikrofon. Jag var både trött och hungrig här. Vi kör lite eh, musik här. Uno Svenningsson, en platta. Vänta nu. Klockan 20.00 så blir det inget Rodolensman. Och inget reprisprogram heller. där. Det är juluppehåll. Rodolensman har juluppehåll. Men vi ska se om vi inte kan få fram White Voice också lite senare. Vi får lyssna på lite Uno Svenningsson här. Och tacka för sändningen den 27. December 2014 Och det är bara några dagar kvar Och sen har vi 2015 Det vore väldigt kul Om man kunde genomföra en sändning Som man slapp sådana här tekniska problem och avbrott Alltså det är väldigt hopplöst det här Jag blir alldeles upprörd Jag hade ju lagt eh, Några häftiga signaturlåter här Med syntar häftigt va Det var väl en cover på Jamp Med Van Halen som jag tänkte lägga ut som Signaturlåter här Men jag tror att eh, vi lugnar ner oss lite grann. Och nästa lördag så kan ni medverka också via Skype på Sverigekanalen. Vi kommer tillbaka live nästa lördag 16.00. Det var lite grabbkontakt här också på ena kanalen för mikrofonen också som skulle hålla på att Men efter hundra år ungefär så fick jag ordning på detta. Och här kommer Uno Svenningsson. Vi hörs nästa lördag. Hej, hej. Hej, hej. Hej då från Dalarna, Hej då! då. Försöker passa in, försöker se klart. Nej, nej, nej. Det finns en sol på min himmel. Den lyser inte varje dag. Men jag är jag, Men det finns ju ingen annan.